Bonjour. Buenos días. Guten Tag. Buongiorno. Assitardo. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mëngjes, më jez Mgjess Blendi Altini, Olta Lori dhe Mish tani ku do të shndodhen. Mëngjesi. Mi mëngjes. Ah, Mish që keni ardhur vale në klubin e mëngjesit, miqtash, ju përshëndesim nga valët e Radio Club e Fem në 104 edhe nga ekrani kaftës. Ume Blendi këtu bashkë me Yerin, me Altinin, me Oltën edhe me Lorin në një tjetër mëngjes. Oh, siksonar. Mëngjes i lavdishëm. Qoha të tjera bukur. Dobar. Ja vmiruajshëm po, e vërtet. Shikoi lulet e shegës. Jan shumë bukur, a? Shegën bën mërkulli. Tani anselu janë, janë hapur. Korrekt. Tani dukën bukur. Tjetër gjë. Si jeni? Si kaluat fundjavën? Shumë mirë. Mirë? Mirë, mirë. Ti ç'bërë? Unë në plazh. Në plazh. Qesh tani që ngrohet ka. Ka skuq. Ku në plazh? Në, <gjë> në spital dhe në Kaull. Në spital dhe Kaull, dy plazhe. Po se janë afër, ngjitur me njëri tjetrin. Në të njëjtën ditë. Në të njëjtën ditë, të dy. S'e kumërzitesh të kemi kalon ke tjetër. Në të njëjtën ditë të, të, të, të, dit të dy? Tan. Okej. Okay. Domethënë paraditën pas ditës, mm. diçka ditë. Ose ë nga anë tjetër ka plazh. Jo nga poshtë Golemit. Nga poshtë Golemit. Tan. <gjë> Kalon me Kokollanin ai po, nga poshtë golëmit. Se zgolemi i epërm edhe golëmi i poshtëm, po i poshtëm, si thua. Nice. Um, po se ti dukesh, jo shumë mirë, shumë mirë e ruajtur vetëm, po që ngjitesi dallohesh. Po ishte herë e parë. 35 gradë ja. Po. 35 gradë dhe shumë ankena ndalojnë në, në rrug, po. Nxehura. Kemë ashtu? Mhm. Mm The sikojë shumë dhe. Ngjitesi saka an kaluar kolaudimin rrizik. E nuk e di. Ëm um, Un se di mora nga Saranda deri në Tiranë. Ishën Sarandit apo Ishën dhe në Sarandë? Nga... Di. Di në Sarandë. Okay. Se mbrëmishim në Sarandë, do mm. të thonim Sarandë. Në Tiranë, kështu që unisa nga Sarandë. Po isha në Xhamin pastaj në Sarandë. Po. Ai rruga që bën nga Saranda për në Gjirokastër, ëh mm -hmm. është Shik Malore. Ëh. Uh, Qafa e Muzinës më duket. Siç qeohet. Ëm um, Dhe aty më dha të shënin e vajt. Ah, më ishte për shkak se ishte me Lorën. Ishte me Lorën, më pi pi pi pi më thoria atë. Ah, sa skum gjeti mua, më shi pa vajti në Girocastro, e vonë kë u thim mbaron Tiranë. Kështu që e mbajti atje, e la si shik, e hapa pasaj pashë. Më vajte në mendja në fakt, që do jetë kjo gjë ja, do jetë kjo. Nga Maloria. Po. Kështu që e ftohet makina, nisë s'prap. Enisa, jo, un nuk e ka kam, kam përsipin që nive do me do niveli, do të thonë niveli për shkak se është malore, niveli bie. i vajit bie oh, edhe ai oh, senzori oh. pastaj ndjesori uh, merr sinjal gabuar kur ma mm -hmm. kur makina shës, pastaj nuk, nuk nuk nuk do më. Është ok. Eh. Kur është shnalova un tyer për kontroll. Jo policia. Letoën. <gjuh> oh, oh, ah, kështu oh, vërtet të kontrollojmë. Kontroll ha bagazhin. Ja, jeles, ha i tregu pa kuvon, ha bagazhin on këtu e ha bagazhin on atje. Kontrolokër, oh. qana, kontrolokë, shuë, kontrolokë <T2> Wow Shurë që i këshim shëhur dhe bebja Eto ma ty së kontrolua Ja Lejse Kërë pasfa, kërëj më gjësit Ora, shtatë e dy minuta Muzika <sk�> for me i just don't know Është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Oh, don't you stay with me. Cuz I'm on my way. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio on Club FM, e Them, gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kën nga e ditës dhe e më rintuaj në 0699 20 70 222 Mësë është dërgu e si i parë, fiton një durat Kën nga e ditës, midis orës 7 dhe 10 në klugën e mëgjesit në Klab FM në 10.4 Dhe tani, kalendari historik me jerin Në klubin e mëngjesit Në vitin 1877, shkrymtari Amerikan Samuel Clemens stregoj se si e kishte zjedhur pseudonimin e ti letrar në Mark Twain Në një letër drejtuar gazetës Daily Alta California në autorisht Kruanta Mark Twain ka i qënë nofka e një kapitenit të i quaj turi Saia Sellers i cili shkuante lajme nga Mississippi për gazetën e New Orleansit. A i vdish në vitin 1863 pra ndaj nuk i duhet të përdorte më këtë nofë. Atëher, unë e mora të papytur më partë të zotin e site of decor. Kjo është historia pseudonimi tim letrar. Fjallot Mark dhe Twain i referohen të elësisë ujë që matë e me një sistem të caktuar në lumin në Mississippi. Në vitin 1931 Robert Goddard fitoj patentën për raketon me motor me lëndjegës. Në vitin 1934, personajji kartonave Donald Duck u shfaqë për her të parë në ekran në një rol të dorës të dytë në filmin vizat i morë të Walt Disney me titul The Wise Little Hand. Në vitin 1963, erdi në jet aktori Amerikan Johnny Depp.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 Në vitin 1989, Jane Foster dhe Diana Bracer u bën dy pilotet luftarakë të para kanadeze në dispozicionin e rolin e luftueseve. Në vitin 1989, Prince nxorri në trek këngën me titull Bad Dance. Në vitin 1994, në Angli, disa hajdu të vodhën makinën anti-plum të sekretarit të bronçën britanik Michael Howard, teksa ishte duke marrë pies në një takim të shefave të policis. Makina u gjetë më pas, por i mungonit të katër tarotat. Në vitin 1999, NATO dhe Jugoslavia në nëshkrua një marveshje e pa që jenë në Bikosovën. This is Club FM 100.4 Shaleve ju minuta në çdo moment e mirë se keni ardhur miq dashur ju përshëndesim që gjithëve ju urojim ditë fantastike me Blendi, Yerin Altini, Noel dhe Lori. Është hënd datë 9 qershor në klubin e mëngjesi sot kemi lajmë nga më ndryshmet dhe etca histori për treguar. Uh, gjithashtu, gjithashtu edhe një tent ditës sotën por patjetër nuk do të mungojnë as ato që quajmë lojrat kuicet, e ku diun se çfarë, etj. Është. Ëh, për fundjavën. Po siç po thosha pak më parë, duatavazhdek të rrëfimin tim është Ka za po sobloje këshum. Her pas here. Po, ata shikojnë për njerëz dyshim, po mua m'pan si dyshim më sa duket, kështu që. Po t'kan kon. Merri edhe mirë, e kupton ngjiran. Po, ëm, sepse ne kishim ndaluar tek tabela që thot Lazarat, mm -hmm. që është në rrugën Gjirokastrë te Pelen, ka një tabelë pasasë që sigurisht janë ngjitur fshatrat me rand edhe kur është kthesa majtas për Lazarat, atë mm -hmm. ishin ngjitesh. Ne nuk nuk e mbajtim që të shkonim më tutje se tabela. Teknikisht jemi goxha lart fshatit. Mm -hmm. Akoma, po gjithsesi bëm një Foto, ksu ngjë foto. Ne sin klub aty ishte një, çfarë thon, lokal rrugë nga këto, lokalaj. Po s'e thoshte njëri që kishte dalë aty në verandën anasaj nuk, nuk, nuk të të gjoja, gjes, e nuk arri atë dëgojja, që ti më ishe. Ta dëshfroj. Po bën një xesë. Po bën një xesë ku vjen te duart, kështu sigurisht kishte pranga në vend të ata. Tak. Tak. Eh, tak. Kështu do të mos mos mos luaj shumë me me tabelën, me tabelën, me tabela ishin nga këto të mëdhat. Hm. Çu ti trisa ajo, le të zalesh më malle se këto të tjera. Se është tabell një kosi që të rgonë edhe se drejtë rruga shkonë në Tepelen, mm. në tuti në Tiranë e tjere tjere um, Qyshë nëjse, u knashëm, u knashëm Po, së rrandës ishte Së rrandës mirë, e ashtu Si duke i kjo sezon Tani e shumë mirë Tani e shumë mirë Dume dhe dhenë, tani e shumë mirë se, se s'ka shumë mirë mm. Dhe mund të shiosh qecin etj etj për shume më kim që është janë këto plazhet idilike fargo rëra e bardh ujë komplet këtu si ujë pishinave thëllët mm -hmm. um gjysmën e çhatrave rrin mbyllur do të thotë që se nuk nuk jepen chezlonet po si imagjino ngjash çhatra janë dy çhatra bosh apo kështu ajo lloi skenë mund të zgjedhësh madje po mundi patjetër <laughs> nëse shkon herët ëh mm -hmm. i ke të gjitha çhatrat bosh nëse shkon herë herë nuk qet nëse është akoma e pa pa mbi pa poguar un kam qenë në gusht dhe është kretisish një as tjetër gjang. Mbanim tjetër në në gusht. Do e kundërta e kësaj. Që është shumë vështirë por shqo në rrugët që tani janë të gjitha bosh edhe që makines, makines të ecën makinën i jep makinën supar në njëse skad. Je në rehatin tënde. Ëm nuk gjej parkim. Vije për ta, si qe vështirë. Po çdo tot që ka punë, që sjë është e kërkuar. Ata nuk si kanë të trembin hmm. se jam i sigurt që çfarë do të themi ne, ajo do të jetë super plot në veri gjithsesi, që <laughs> sjë. Kjo është e sigur, po është bukur, është bukur dhe të zbuljohë Shqipërinë është shumë bukur. Për këto po... Për përpishej. Po mendojë gjithë kohëtë, gjithë gjëratë bukur e, gjitë gjitë e që ke parë... Po, Imaginohem për shumë në Shqipërinë, që të ketë një program, sepse të mos të ketë një program, që e zbuljohën... Imaginoh, ka, ka e lojdo e programesh, reality show, e konkurse, bukurie, e njënjën, konkurse... E Zërin, Këngë, e, konkurse zëri, konkurse kërcimi, konkurse kuzhinë, talenti. E... Ti nuk ke një program për shumo, që merret me me, ku diun, kuzhinën shqiptare, traditën shqiptare, kulturën shqiptare, muzikën, këngët, e kupton, udhimin uh, natyrën, mm. aventurën, gjithë gjërat që mund. Edhe ti ke një popullsi në Shqipëri që gjysma, mos e them, më shumë se gjysma, nuk kanë takatin ekonomik që ti vizitojnë vendet në Shqipëri, le pa sa për daljasht. Po so. për shkakun njëri që jeton në Bulgiz, shkon në Janksamil A si. Për pushime, e kupton? Edhe, edhe sigurisht që edhe mundet. mundet. Unë nuk po them tash, por për për që, mjërë, por çu. Por jo të gjithë kanë shancin e mirë. Por çu po them, që edhe ata njerëz që kanë rrogat e ulta, që nuk nuk është se i zbulojnë ndot dhe eksplorojnë ndot dhe shikojnë ndot Malbonën e Thethin, ku diun çfar. se çfarë. Ha, sepse ajo do, do një farë gjendje ekonomike. A se nuk nisesh dot një fundjavë kur je me kalamaj pa bukë, e kupton? Minimumi 200-300000 no, lekë. Kështu që do të thonj sa unë që a ka një audiencë që do ti shohje këto vende? Ka Në high definition Këmë për Shqipën që pa E këpëton, gjithë gjërën që Shqipëria ka për të ofruaj Apo nuk është kjo kulturë e mirë për të mësuar fëmive Tra dita e po them vlerat E në shumë mirë është po, që... Dhe të këtë matër një program E dhe unë proksa janë Të gjithë vëndet e kanë Të gjithë vëndet që kanë në televizion, kanë një program që, që meret në ata Në vënd se Qarqua të madhe është gjithë mën bosh zbrazët, një gara në një. Kush më kupton edhe hajde të, këtim, po po them që ndërkohë harrohet pjesa tjetër. Ato që ne kemi pranë edhe që nuk e njohim as vetë mirë. As as vetë nuk e njohim mirë. Asnjë gazetar nuk po them që se njohim hiç fare, po. E vërtet, mua bunde përshtype që shpesh herë më shumë të huaj që vinë në Shqipëri i njohin vendin po. ton sesa ne që jetojmë këtu prej shumë kohës. Mund të në kesh ndonjë kronik her pas here në ndonjë program pasdites ndoshta. E kupton? Apo ndonjë Marin Mem tek Tuk që punë injen, po është shumë pak. Jo për të mos thënë se që, që s'ka gjëra fare. Po janë shumë pak, janë janë janë shumë të mira, po janë janë ishuj, janë ishuj dvegjël kështu. Shpërndarën për një det kotësie në uhum. televizion që është komplet i mbushur me ku diun se çfarë? I mbushur me bosh, nëse mund të thuhet. Apo thotë do të mbushur, apo plot me, me bosh është si oksimoron kështu, më <laughs> në e kupton. Nice, okay. Të them pas fundi në emjësit <laughs> më dashur ju përshëndesim është Klab FM në 10.4, ora 7 e 16. Në Klab FM dhe Klab TV Në ndësuar nga Vodafone If I know one thing, that's true It ain't what you say, it's what you do And you don't say much, yeah that's true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 Say so much yeah that's true So just listen to what I do A thousand years go back sekreni janë luajmë në një mënyrë të iniciash dhe ju përshëndesim që gjithë ato që kanë The Frai Love Don't Die ora tani 7:22 minuta e 34 sekonda. Unë uh, jam mbledhni të bashkëngjerin Antini Nolton edhe Lorin si çdo mëngjes. Por sipërsi ajo vjen në vendet uajë të punës, po. Kam sot për shembull, do të dëgjojmë diçka, është edhe stina e verës tani, por flasim pak për plazhin e gjërat e tjera dhe ju e dini duhet që të vini në formë të mirë fizike, ku diun se çfarë. Edhe kam disa nga Këshila. aktorët dhe vipat e Hollywoodit, të cilët kanë um, po themi disa ushtrime ose mënyra për të, të mbajturit të trupit që janë specifike, çuditshme, pak unike. Do mm. thosha un interesante, kështu që, që kam një listë me ato. Matthew McConaughey është në këtë, Michelle Rodriguez është në listën time nga Fast and Furious, ajo nuk mm -hmm. mm -hmm. um, ja, e mbaj rasysh. Ëm kemi Liam Gallagher nga Oasis dhe më vonë nga Liam Liam i ka Noel Gallagher që ka grupin. 9. Ës 9. Dhe kjo vazhdon këtu. Veçaveç po. Mel B nga Spice Girls, spice. ka, mm -hmm. që ishte dikur Scary Spice, ajo ka një histori me burrin e saj, bën stërvitje. Vetëm wow. me burrin, po, dhe wow. pa rroba. Wow. E gjithashtu Victoria Beckham ka një stërvitje interesante, për cilë të cilën do t'ju tregojmë sot në klubin e mëngjesit. Ëm, mm -hmm. um, ndërkohë, në lajmet mistershme, po të vërtet të mistershme nga bota e shkencës, mm -hmm. kemi një Fine. Peshka qenë të bardh Peshka qenë të bardh Ose peshka qeni i madh i bardh Si që është mm -hmm. the great white shark është ndoshtë e një nga ratët e peshka qenë me më të mdaja Që egzistojmë është me edhe më i frikshmi është edhe me i frikshmi është edhe me i frikshmi është edhe me agresivi pa. Më i rezikshmi Peshka qeni i bardh Që nuk është i bardh Mm -hmm. Ka emrin ashtu. Po Kam ndukur ka barkun e bardh, por nga sipër mund të jetë jo një lloj e grija. Kështu që kur e shikon nga ania, se shpresoj që këtjet pa më nga lart jo nga <laughs> pervall, <për bau, laughs> yeah. por gjithsesi ky është rreth 3 metra. Uh. Dhe skenstarët në diku aty nga Australia, nga po hemisfjeri mm -hmm. i jugut, Zelandia e Re, i vënë një femre të peshkaharjen e bardh i vënë një nga këto gjurmë sensorët, gjurmuesët që tregojnë se ku ai ndodhet gjatë gjithkohës, është një thonë ata kanë gjithkohës në kontroll. Çe kanë gjithkohës në kontroll. Është një është i femër, është një peshqajen, um, thonë ata një specimeni jashtëzakonshëm. Një femër. Do të thonë, është e bukur, është e shëndetshme, është e madhe, është i ka të gjitha, është, mm -hmm. shpejt, është re, mm -hmm. e shpejtësh e re, më kupton e fuqishme. Ja vendosin Arre. atë Arre. sensorin mu aty ku duhet. Po. Dhe do ju kuptoni. 4 muaj më vonë, <laughs> çelinda Gjendet sensorit në plajsh Njëri që po bënde plajsh e gjen oh, Sensorit oh. po. E kishte hequr E kishte hequr wow, dhe wow. E marrin nuk e kishte hequr Ja ah, kishin hequr ja si kishin. E marrin dhe shikojn Se qëfar i ka ndodhur kësaj Ndërko që ishte duke notuar Po themin i një superfaqe normale O jo superfaqe, po dikun një thell si normale Po mm -hmm, për për për përshka qeni në bardh Fa prit mës Zhytet 580 metra më thell Dhe temperatura Rritët në mënyrë të frikshme, shkon 20 e ca gradë. Në momendin e gjytjes? Në momendin e gjytjes. Ta. Se përshar e o ndjenë se ku ndodhet, të elsinë, ndjenë dhe temperaturë. Ta. Dhe i vetëmi shpjegim është që një kryes me madhe e ka gëltitur të të tërën. Oh. Edhe e ka marrë me vetën në barkë, pra nda e është rritur temperaturë, sepse është temperatura fikse e sistemi tretës të një kafshë. Wow. Që që ky pesh uh, uh, uh. ka qenë 3 metra i çi është po dihet çfarë është kjo Ja nuk dihet, kjo është misteri. Kush misteri? Çfarë mund të ketë, çfarë mund të ketë gëlltitur në stomak? Njështë, të tërën, kruptup, një shtërën qoftë tup, një peshk që janë që është mbi 3 metra i madh. Wow. Dhe një nga kriesat më të frikshme të detit, mendohej. Ëh. Pastaj doli kjo tjetër që është më. Mersa duket. Pastaj ka diçka tjetër. Mersa duket, po. Më të shkaftët, më të bukur. Se çfarë, më të mëdha, më të bardhë, po. Ne tregojmë do t'i tregojmë mbas pak se çfarë ka ndodhur. Mbas pak. E kemi përgjëgjënë, të kemi ah, më bërpa këllumëtim. Okay. Delta Gudrun dhëtë vitani me këngën In This Life në klubin e mqesit, ora është 7.26 minuta të shrarë mund t'i këndodur. Një predatori, një grabit qari, ka që të frikshëm. Femi, bas pak. I was watching, I was shouting, I was curious and young. I was searching for that something, trying to find it on the road. When i stop looking i saw just how far i just have to come back it makes me sad just to make a difference this smell and i'm Salve 30 minuta në këtë momentin, në klubin e mëngjesit, miq dashur, ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike. Është koha tani për Jerin, na tregon një historisë, historia ime me peshqajerin Vajtin Mysybet. Oo. Oh. Kisha videon që doja ti tregoja tani këtu, por s'uaj ja tregoj dot. Dekor, mbase pak më vonë. Dogo historia. Mbase jo Jeri, ose oh. mbase Nes. Se dikush e mori dhe e shkatroi këtë gjë. Nuk e kuptoj se pse duan ta shkatrojnë këtë gjë. Oo. Oh. tani ai e morën mirë ato. Ëh, e di, më kanë bërë mirë po mirë për këtë gjë ja bën tash nga truar rrugës. Duket një gjë me, domethënë, e për vetulla. <laughs> si isha me vetulla dhe sy? Po. Muam duhet kjo që të çoj sinjal atje. Dhe çfarë ka ndodhur është që kan e kanë marrë, kanë bërë shumë mirë këtu, por nuk çojnë sinjal atje. Kështu që kanë për veten këto. Un po e shijoj ndërkohë videon e peshkaqenit. Ojo, oh, ojo. Po shumë e bukur. Ja kur. Do ta shohim dhe ne. Jo. Jezh, dhe s'ta rugulloni të rregullojmë. Tashi ja, ndërpritet programi. Të vihet të rregullohet kjo. <laughs> <laughs> Ose vazhdoni deri. Unë prandaj propozoja që të vazhdoni. Lekor, do ta ju tregoj okay. historinë uh, e një krijeze e cila po bën kerdin në Britaninë e Madhe. Oh my god. Mm, një krijeze e cila uh, është e kërkuar nga policia, por nuk po arrin. Tashin krijeze e kërkuar nga policia. Sa do e zbuloj se çfarë është, në të vërtetë? Policia zagonish uh, kërkon krijesa njerëz, e kupton? Por edhe krijesa <laughs> edhe krijesa të gjalla që krijojnë probleme në komunitet. Edhe kriza të gjalla janë. Mund të ndosim edhe me këtë sepse ah. ka ka fëmijë vegjël të kafshuar dhe të tcerr. Ka të ritur mm. që ja krisin vrapit në momentin që shohin këtë. Ka qen, qendëllagje që zhduken në momentin kur kalon. Wow. Kur Kë kalon këto zhduken qendëllagjet. Zhduken diçka teknikike. Falë policisë ai drejtor se krijesa Po kalon, po vjen krijesa. Po vjen ajo. Ëhë. Uh -huh. Dhe bëhet fjalë për një macë blendi, e ka emrin Shiny. Wow. Dhe është macja më e frikshme. E lagës. Duket pa e pabesueshme. Ku jeton kjo Shiny? Në Britaninë e Madhe, është një qytet, diku në Britani, nuk dihet. E një, as i as e qytetit nuk diën, në Afrika është Shiny. Se <laughs> kanë frikë përmendi. Është një macë e, e zezë me chime shumë të gjata dhe e kanë quajtur Djalli i Zi. Djalli i Zi. Sepse në vërtet në çdo moment që ti e sheh Qofni fëmi, kjo i vërthulet është shumë agresive dhe nuk u zon askush ta prekë apo ta marritë. Nuk u zon. Edhe policia është ka eger, e egër, është shumë e egër, prandaj kanë qetur dhe djallëzit. A ka bërte karate me një qënd dhe e, e, e hodhi për tokë. Domethënë kjo është një krim dhe policia kërkon që ta vrasë këtë policia mace. jo, sepse në Britani mes sa pa shumë nuk ekziston një ligj për macet, është vetëm për qend dhe tashmë ke kap ligj, se ka ligj. Nuk e ka ligj. Luk ajo ka për për qërë, wow. <laughs> licencë për të çhierr, në... uau. Është licencë për të çhierr, ti mund bësh çdo duash. E undon? Unë mendoj që është. Ne kemi liçi, ba. Unë mendoj që. Ti du. Ajo mase pavarësisht se është e Zezirit dhe duket se djalli, po mendoj që është e pushtuar nga djalli se do të kesh si një fuçi demonjake që të vrasë një qen. Si mund ta thuash këtë? Do të marr një predikator ndoshta që ti do të dilgja ande dhe futuni i tuf derrash apo diçka tjetër. Ase. Ët hidhen si pasën në Homer. Si në Bibël, po them. Po them mund të ndodhi, mund të jetë, mund të jetë për shume një mance e zotruar nga djalli. Si ndihen? Po mund të thësh një gazonjare. Jeri nuk ka ndimon dot kurrë. Jo. Ndoshta kjo e kanë ngrënë peshqishin okay, e mallt të bardhë. <laughs> <bo, pëveke. laughs> bar. ja, ja, ja. Po, po vakje. Më shërfia nuk di se çfarë kanë ngrënë peshqishin e mallt të bardhë. Janë vetëm hipoteza. Janë vetëm hipoteza, po mendoj se mund ta ketë ngrënë një pesh ka qen akoma më i madh dhe më i mbart. Tanë nëse ky është 3 metra. Nëse ky është 3 metra dhe dikush arrin ta gëlltis. I bie ti diku 4 fish më i madh. Në bie që ti diku ata dëshonin ata australianët thoshin 16 këmb. 16 këmb që i bie. Po. Po i bie 3 këmb janë rreth 1 metër dishakaj till. ë uh, 16 këmb i bie 4.8 5 metra? 5 metra. A, 5 persisht. metra? Po. No, metra pikte, 5 metrë e pëshkëshem 4 piktëve, 5 metrë Po dhejmë një pëshkëshem mm 5 -hmm. metrës Sa është 5 metrës? Shikëtu e aty të ty, sa janë? Janë një jan, jan, trejqësumë? Në ndoj këtu e në fundë murit okay. 4? Në më shumë Jo, këtu e aty 3 metrë Asë 3 metrës jam më në shumë Nuk e ti Po nga këtu këtë ja mundë dhe rinë fundë murit mm -hmm. Jo, është më shumë Abo është 6 Më shumë Më shumë saltin ashtrien nga ndër ndër. Po sa mendoi çesë do marrin kështu vertikale deri deri tavan. Deri tavan. 5 metra është kjo. Ja 5 metra lëndon. Gojena. E drejt. Nice, e morën vetë sa sa mes sa është <hihet> sala. <hihet> është <hihet> një peshkaçi që më një peshkaçi kështu <hihet> nga këta kolosët. Poçi e kanë ngrënë. Ej, hey, okay. Ehm, um, disa nga façit, uh, disa nga followt që do të jenë në façën tonë në Facebook janë uh, sot në mëngjes, miq dashur, nga New York Auto Show, uh, që ka nxjerrë shumë makina mbajën këto modelet e vitit 2015. E dini që këto auto shows bën çdo uh, vit. Kan si tu sh turist. Ekspozitet më dhaja uh, panajeri të mbyi atë makinave po këta kanë në fakt kanë cilë modelet e 2015s shumica e këtyre kështu që janë modele që shumë shpejt do, jen, në a, do jen të jenë në rrugë do të jenë aty pochain ton facebook facebook.com fraction to be më jeshin mund jeni një seri me foto nga këto modele që janë shumë ja, bukurë një bukursi tjetër një ekspozes siç shpon tashun e po mirë një panajir makinave iniciatë një ekspozes është shumë i sjellë as s'tamam fjalë është është ja, anglisht e di që është po sip nuk jam i sigurt se është po Esë ekspozitë, ekspozëa, eh? tan. Nziher në vitrinë, nziher nuk e di. Ah. Ehm, um, ajo që do i pyesë unë është kjo. Cilin nga makinat unë e kam zgjedhur për vetë, ishte një BMW M4 që më pëlqeu shumë. Ah, sa e bukur që ishte. Mrekulli. Ja, unë kam shumë çëf BMW. Ishi këtu unë. Por unë do i pyesja. Çfarë makine ngisni? Mhm. Uh Me -huh. çfarë makine ndrroni të ngisni? Wow. Ja, si pyet i wow. për sot. Çfarë makine ngisni dhe çfarë makine Androri thelet ngjiten. Cilin model? Një. Dua tani snga Olda, për shkakun që ngjet shpesh një smart. A jo Vetë? Çfarë Olda, çfarë doje apo ske ndonjë kështu? Çfarë doje ti? Unë jo, nuk nuk kam ndonjë. Nëse për shembull do të thoshe dikush, e zën. Dikush vjen edhe thot, Olda. Dhurat doj dhurat i makinë. Për një makin, X e Y një arsye, zgjidh makinën që do dhe merre. Çfarë duash ti? Ku do shkojë? Ës dilemë që të hijebe ku do shkojë? Me duhet një makinë që t'ket një përt bagajshtë të madhë përshumë Një përt bagajshtë për mm. Një nksu Makinë ma mash da, e Një situatër në këndodhe Një makinë familjare Një makinë familjare Një duha shumë, oh. shumë. <laughs> Një urri makinë familjare <laughs> Unë i duha shumë Edo unë i si duha shumë Si janë të rehatshme Po, ja shumë rahat. Një, shum shum. një kufsë Benz me porto bagazh, për shembull, ta. Një Benz me porto bagazh. Do një Benz me porto bagazh. Dhe nga tho me rrieta që fusen në bidona mbrapsht, që kanë ato rrieta nga mbrapsht, kështu? Po, pse. Pasta bidona me ujë, që mbush ujë ndaj, për shembull, si bëjmë sa. Familjarit. Pofund i dhon. Një okay, faleminderit shumë <gjë> për porto bagazhin thon. Altin, ti ngjet ni Golf. Një Golf, po. Një Volkswagen Golf. Siç ngas edhe unë një Volkswagen Golf, kështu që me këtë konsumojmë të dy. Nëse se do Në thosht dhe dikush sfar durate dhe dhe dhe të bëjsi makinë, unë do të zidhja Audi A7 Unë do të thosht aty për shumë, uh, uh, Altin, a e dhe zidh makinë, ose ma po. të regon internet për shumë si e do. Audi A7 Audi A7 Qe është një makinë qe do sa, sa litra benzine? Jo, naft mund a merja unë Naft, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Jo, nuk është se konsumon shumë, po ta mendosh domunë. Që thonë si në ato, okay. Pse është më dalle në qytet për shkak të parkimit në për, për këtë gjërat. Në qytet thotë ti. Po. Jo, jo, ja, në qytet them unë, zakonisht. Ti ke smart tim do. Ti marrësh makinën bën stand. Okej, në rregull ti. Mos u ndjen siklet. Ska gjë. A shtatom dashë duket, duket. Që shtano, që shtao po? Jo, jo, a shtat. A shtat, se duket pastaj sigurisht ta javun. Unë thash ti ç'a duash, kuçë ç'a duash. Okej, a shtat për Altin. Cilën makinë të. ndroni që të keni miqdashur edhe cilën keni realisht është në për ju 069 207 222 22 06 1927 222 22, Për uh, të marrë pjesë në këta informacion të vogël që po munduemi të mbledim Sot qarë duan njërës News jenë tani me Undisclosed Desires Kur të këtemi do të kemi dhe anagramën e ditë sotme 738 minuta ju pëtë gjoni klubin e mgjesit në valet e klab FM në 100.4 Më mgjesi që të gjitve është e hanëmbar në radhën e grupit nemjesit mish mjë tash ju përshëndesim që gjithë është shtantë 42 minuta në këtë moment ja e mm -hmm. dua të jap fjalën kolegeve tjerë ndërkohë që po mbyj gati po e mbyll anagramën. Ëh. Dërgon dua t'ju tregoj historinë një burri i cili ka 20 vite i martuar por pas 20 vitesh duket sikur familja e tyre uh, ishte normal, nuk ishte probleme, por pas 20 vitesh ai ka pohuar bashkshortes së tij që e gjithë kjo ka qenë shakanë. Çfarë ka ndodhur është i burri juaj David, ndriko bashkshortja e tij. Ai paskaj ka qenë Mascarson. <laughs> për 20 vitesh e ka emrin Jennifer dhe uh, para se të festonin 20 vjetorin e martesës së tyre, ai ka thonë, "Ne kemi një surprizë. Kemë një surprizë për ty, disa uh, 20 vite më parë kur unë të propozova për për të fejuar dhe më pas për të martuar bashkë. Bëra bas shaka. Bëra shaka, i tha, nuk është se e kisha seriozisht. Megjithatë, uh, duke parë që ti e morre shum shumë për zemër, dhe nuk doja që të të lundoja në atë kohë, ka ardhur momenti të ta them tani që un kam bër thjesht shaka, shaka, shaka. Nuk është se kjo është ëndra ime që të lidhja jetën me ty, pavarësisht sa e lidha dhe një një si ty, <laughs> Por çfarë ka ndodhur është që nga ajo ditë altini, uh, uh, David bën jetë të dyfishtë është martuar me Jennifer por ka një paralelë Mos ajo me gra të tjera. Pa. Oh my god. Do ajeton edhe me gra të tjera? Jan disa gra, nuk ka nuk një grua tjetër, janë disa gra të tjera. Është martuar edhe një herë tjetër, por ka pasur jetë paralele, duke një, pasur afëra të ndryshme. Sa ndër një dim kohë? Jam kurioz. Nuk e di. Ti se foto pies... ty nuk e thot aty? Deri <laughs> si në 5. Wow. Por ka zbuluar, uh, ka zbuluar se ka qen shumë i dhon pas, uh, pas grave tjera. jetës intime, kështu që prandaj ka, ka pasur disa njëkohësisht, nuk është se ka pasur vetëm një. Dhe e gjitha kjo është sepse gruaja, të pse pse ndodhi gjithë deklarata pas 20 vitesh? Është se gruaja kishte zbuluar se kishte filluar tonë maste që ky e tradhtonte, por nuk e dinte uh, se çfarë po ndodhte realisht dhe mm. që kjo historik kishte nisur që para 20 vjetëve. Në momentin që i bën pyetjen që a më do siç ndosht zakonisht? Po. Ky aty i that. Ishte shakafa para 20 <laughs> vjetësh. <laughs> <e laughs> më semra ime të jo... <laughs> dua un ty moj. Ej, më mirë dhe të thëj. Mund të marrë vetëm se mërdit. Nuk bëhet kjo ja. <laughs> skaquti. Çka shumë të afma çar figurë. Zgjidhni po. Është vërtet. Nëse ti thua olta duhet të kishe zgjedhur një. Që ti Një grua dhe një të dashur. Po ja pres të afma e modhe se kalon bashkë. Pranë të burr. Ne sono anagrama Diana Gramani. Ni nga azi? Gati. gati. Okej. Okay. Anagrama në klubin e Mingjesit. Kë ky burri, ky burri në fjalë, ky me 7 gramë. Po, temi 7, se ku nuk këtë pas 7 mdjetë, si që në e të regon njeri. Ky mund da këtë përdorur të shkatë të tjilë. Jena Mjulga, është anagrama e ditësot me Jena Mjulga. Jena Mjulga. 069, 2072, Jena Mjulga. është anagrama e ditësot me J, E, N, A, M, J, U, L, G, A. J, E, J, E, N, A, Mjulga. Lega, Miu Lega 069207222 dërgon mesazhet tuaja okay, pa haruar dhe emrin për çon fitues. Jena Miuga. Unë thonë, nuk jam llodhur shumë. Jo. Ja. Ja, oh. Po ti je llodhur? Nga pak. Unfarë <laughs> <laughs> se e djeta kollajti. E djeta kollajti. Mir bravos qoftë ti. Oh faleminderit. Ma të këni ju hund për këtë gjëra. Oh faleminderit. Sa këto o, mirë që i bën këtë gjëra. Mir faleminderit Ortan. Faleminderit ty. Si është ajo kënga? E, e ultes. Aza mir poqënd me shoqjet, aza mir poqënd me shoqjet. Sërisi është, kam copa dë dë të dëgjuara, kam harruar tani. Amra, do të vao kërkes, një kërkesë po si do të thot. Mund ta luajmë në një ditë, po pra, si po e het me spont kështu do pa keva na gjava për për konsum të mëjesit. Ka qe, ke qe fmi? Jo, një çik po vao. Pin, shik me kur dush ti. Të vëmë neve sa të dush ti. Oza mir po kërcem me shoqjet. Amra, miq dashurin me klubin e mëjesit, valet e klubi Fem 104 edhe në ekranin e Club TV's ne ndahemi këtu për të takuar nën teatër të këtyre spoteve a të shkurtër radiofonik mbas kësaj më shumë në klubin e Klubi mëngjesit në Club e Fem dhe Club TV i mundësuar nga Vodafone Mizëreni janë në klubin e mëjesit orën 7:52 minuta miq dashur ju përshëndesim dhe ju uroj një ditë fantastike. Un jam blenit bashkë me Jerin, Alfrin Nëntin, Lauren. E vë ju që do të shiteni në transmetim. Ej kush fitoi top festin dje? Dhe ishte finala. Sonimal ai. Sonimal fiton. Okej, bravo shoft. Sa kanë dëgjuar? Asun. E pa Sonin. Sa kanë dëgjuar asnjë kangnësonin. Po gjithsesi e, si, e pa Sonin kur edhe e, e pa shire doli. Jo kur ishte Mermalin. Mermalin më manshin atje por që nuk e pa nuk e paj deri në fund pastaj. Dhe edhe ka një gjë mm. me audiencën. Nuk e di uh, <claps> se audienca këtu. Ëh ç'a ndodhi? Dhe për çfarë? Audienca, po i shikon njerëzit, njerëz që duart trokasin për asnjëri. Për asnjëri. E ke thonë shikoj kështu. Ik pata në natë akogën. Ik edhe ti. Po shikoj kështu, ndoshta zgjatet edhe çik shumë, se ku shkon 3 orë, ke parasysh bëhet e bëhet edhe ndoshta e losur nuk e di se si janë sall. Sas më fton njëri. Mhm. Meqëra fjala. Po. S'më di, s'më di që në masë pa ftuar në Top Fest. Su bë, su më ftojnë në gjithë emisionet e mundshme, por jo në Top Fest. Ideja është që ajo është, këto ti të ftojnë gjëra serioze. Kurse kjo ajo është gjë jo serioze, fare kuptoj. Është për chef, është për chef tash, po pse kush kush s'ka chef që skoj. Për chef një, ta provosh se si është ndjesia, ti je midis hyjeve. E kupton? Midis vip-ash. Midis vip-ash me me cilet un ha qofte për ditë me me gjysmën e tyre poçi uh, ne po sikur bësh fjalë për kështu jo për emisionin ja, po të ftojmë në emisione se të ftojmë ashtu se ne sipas nice a okay. djeshëm um, kushin nuk të të, e tonë atë e pashatë pjesën e pashatë pjesën pashatë pjesën kur uh, ledioni dhe motrat uh, vjollca u ngjiten më tha jo se si ishin me zavinca kështu që ngrishin ngrihin lart ë mm. ah. uh, shojë çuditshëm nuk e kuptoa pse në asaj ishte Për sa Marina u, nga që ishte shumë lart dhe realisht e frikshme u ul çes, domethënë se nuk rrriten dotun kom. Ajë, frika e ertë. Ti çe kam dhënë un Marina. Un kam njëtin gjë si ti. Ja, i kemi po, një gjë të përbashkët. Po. Me ngjyrën e flokëve tani më, se i ka bërë si un. Uh, wow, do më ndankshoj. Kandërs Valuk. Po, mm. për impresion. <laughs> po, ke gisht të vër në. Po shumë mirë, shumë shumë e mirë. Po, ë, uh, ai tu lart në atë ashtu nuk rrinte dot. Dhe u shtrihej domethënë se të as shumë. Edhe un ashtu bëj. Kur jam ta rast më shumë zakonisht zjas vetëm kokën për jashtë, <laughs> për të jasht, parë po, është. Po zakonisht u atrim se të kem sa më shumë kontakt në sipërfaqen e, e të rastës. Ë <laughs> për çafond. Ë, uh, kështu që aty më zuri gjumi imua. Por uh, edhe periorarit që çojemi shumë herë në mëngjes, të kisha për ndonjë për, për kuriozitet, por ai morën vesh që ka fituar soni. Si juhet kënga. Lori, ha më Lori. Ha më Lori se ty të kemi projekt <gjartë> tonë banasi quhet kënga. Jo po më zolin ta këndojë. Lori, e Lori këju tash me një me <gjartë> ka një shprehje në fytyrë që tash po se shi shumë. Ju <gjartë> kërkoni, dëni doni edhe jo po tekstin e kongës, jo <gjartë> pë për album. Nice, anagrama e ditës së sotme midhdashur është Jena Miyulga, Jena Miyulga. Në klubin e mqesit 0679 27 1222 Dërgonë me sa gjithuaj ja e paharuar dhe emrin për që më fituaz 0679 27 1222 0679 27 1222 Go gentle Vien të një nga Robi Williams Kjo kënë mund të akështë fituar të testin Welcome to the zoo It's a disappointment Except for one or two Some of them are in gray Some of them with me Most of them are twisted Feel of them a clean Oh when you go dancing with young men down at the disco Just keep it simple call. Baby, be a giant. Let the world be small. Some of them are deadly. Some don't let it show. If they try and hurt you, just let your daddy know. They it is worth if they have an earned it keep searching and swerving will never let you down Ngjarita Ora ishte kënga e parë e orës së dytë në klubin e mëngjesit sot mirumëngjesi sot mirumëngjesi që zgjitemi së kenë ardhur në transmetimin e zhdashurin në Radio Club e Femnë 104 edhe në ekranin e Club TV çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 për t'i përcjell në punut tuaja ë është hën data 9 ditë e bukur shumë është verëm në fund 35 gradë rrit ditë siç po thoshim kështu që ka ardhur koha mendoj unë e shapkave e pantallona me çkurta e koha Mhm, e kanë atyreve. Po faleminderit, e kanë atyreve dhe gjithasaj që rave të bukura. Po, pse jo? Ë, uh, duhet. Ose është, imagjinoja, kjo është, kjo mund të ishte për shembull informacion për shëndetin. Hiqni roba të, të trasha. Senqëse imban roba të trasha, nuk konseqion mund të bësh dëm shëndetit. Kështu që kjo është thjesht diçka që ne po japim për njerëzit. Po, se është vaje mame, vaje mame, e provjen më në fund derdi. Po, po thoshim. Verë um, Ndërkomi ishtë ashur Ne ju kemi bërë një pyriti Sot në klubin e mëgjesit Dhe pyriti a është jeli? Cilin model makinë ngisni Dhe cilin model do të ndërroni që të ngisni Jo, ndërroni Nëndëroni që të ngisni Pa Ha Ti vjen model do androrje misur... ti po. Un past koleksion mend ti blendi kishe hedhur. Tani un aktualisht nga vetëm këmbët e mia. Andër çfarë ke parë? Dike parë koleksionin që ndodhet tek faqja në Facebook facebook.com fraksion grupim mjesit. Mund ta gjeni aty. Un kam një dashuri të veçantë për makinat Benz. Ooh. Benz des, i fundit ishte shumë i bukur. Mercedesat. Mm, Amë gëm duket ishte. Amë gash, kupa. Ishte fantastik. <gasps> Kupt pëlqen ty eri? Po m'pëlqejnë makinat sportive. Shumë i bukur shka. Ishte fantastik. Flakë. Dukët Kë është fantastikë e është shumë i bukëra Amëgë është i mërë i bënë sport Më të është gëndë i njerë? Ja Amëgë Kë ishtë atë tjerë është shumë bukëra Por kjo më bërë më shumë për shumë për shumë për shumë ja Po, po është fixë, është më rekulli Mire, a jeres dë është gë ishtë ti Jo, për, gjëtë bukëra A jeres dë është gëtë kamët e kam shuvit apo teknikisht dihet po praktikisht nuk është se për doshë nuk nuk e preferosh do të bësh pak servisi para se të marrësh AMG-në, AMG-ja ikën shpejt normal do ta nisë me një makinë të vogël herë, sot e marr dorën, pastaj instalojë. Nuk funksionon ashtu jeri, s'u kan kuaj ta hyj në një të vogël dhe pastaj pastaj do të ndërtohet. Ideja është të bësh pak servisie. Po do më merr më gadalë pastaj më shojmë ta ndërtojmë. Kalon me fazë ajë. <gazim> e fillon me makinë <gazim> lodhë që është në dorë fillim. Përsa një nga këto është kukulla që i vënë brenda gradualisht. Ne <gazim> <a> e ka fut... mokin, pastaj ia pun Smartin. Ne ishim. Ehm, um, do dishi makinë. Okej, okay, kemi Aldinën tani Mish që ka si edhe lojën e fjalës së censuruar këtu në klubin e mësesit. Është loja Kur, një personazh do të flasë dhe ne do të jemi secilen nga fjalët Aldinë ka zgjedhur që ta censuroj. E katërorën e rënd, në njëri food court, do me censur. Nuk ka ndonjë gjë për të censuruar aty. Po kjo është... kjo është... kjo është loja. Dhe tani, fjalla e censuruar në këtën e mikesit. Apini veshët, stop censurës. Të jesh një femër në karjerë, dhe të të jesh në më tënë e pavarur, si tu është jasë është dini juve që shko një bë një c***. Nuk keni nevojë si tu është prani në një mashkulli. Më fali, uh, po kush është zë zënjushe në... është ueda. Oh, weida, po. Weida, po. Do, sabes, 20h po. Kemë takuar. Çgënd weida, është jashtë, nuk e num pa. Është jashtë. Këto klipin e morëm nga jashtë. Jo nga golemi i poshtëm, jo nga golemi. Zë Aldini që varet për një. Po që limi sipër. Unë nga poshtë golemit, po. Nuk mund të bëj nga poshtë golemit. Nice. Ë, weida, edhe një herë të mos skuptava asistes po thoshte. Këti ishte tonë thëri që isha kështu. Po çata isht. Kalbëme fëmrën me pavarësinë e fëmrës. Të jesh një femër në karierë Dhe të jesh në me tënë e pavarur Si tu ashtë ja si shdim një juve që shkoni bën një p*** Nuk keni nevoj se si tu ashtë për pranin okay, e një pip ma... Ok, pra si shdim një juve që shkoni dhe bën një pip tip. Nuk keni nevoj se si tu ashtë për pranin e një mashkulli Po qfar bëjnë vajzat? Që janë në karierë dhe të pavarur Të pavarur, në karierë që shkoni dhe bën një pip. pip Shkoni bëni dhe, dhe bën mm -hmm. një pip Pa hm çka ka thënë Leila? Çka ka thënë Leila? 069207222 dërgo një mesazh tuaj para dorë. Le të argëjemi edhe një tjetër. Të jesh një femër ë në karrierë, vetë të jesh domethënë e pavarur, si thua që as hiç dini juve të shkoni bëni. <tip> Nuk keni nevojë të thuaç për praninë e një mashkulli. Okej. Okay, mirë. Më pëlqen që Ke këtu, po atë ket këtu. T'ket këtu gjëra. Ket këtu gjëra. Dalje gozaçi bëjmë mësonë, çfarë <laughs> <laughs> bëjmë, çfarë bëjmë. Çfarë bësh shumë kuriozish. Çfarë dalin bëjnë ato? Dalin uh, ben... bëjnë fillon me p. Jo, party, po mendoj unë. Jo, yeah, yeah. mund të ishte, mund të ishte. Doni doni party. Po Kjo është idea. Gostë të nuk bajin betën party, gostë të mund më blidhe në për qera serioza. Jena... Shofri, përshama. Mjula... Shaka më shërët dhe këto? Jena... Jena Mjulga. Jena Mjulga. Jena Mjulga. Jena Mjulga është anagrama në di të sotë dhe mishtdanshur dhe kemi një fitues në këto mëmente. Që është Edisa dhe... Edisa. Ka të mje gulnaja. Mje gulnaja. Bravo. Jena Mjulga. 227 227 Faleminder Bravo deli. bravo Atëri mish dashun e kthemi mbas punk-grupit uh, e mëqesit e DSS takzoi Ora është uh, Fix for Sam Smith in tani stay with me i thuat kjo këng jeni me grupin e mëqesit balet e club e them 104 This is true I'm not good at understanding But I still need love cuz I'm just a man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 No. No it's not a good look in some self control. In deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? 'Cause you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 Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah thë. Oh yeah dy her, mirë se keni ardhur, miq dashurien me klubin e mëmëjesin balet e klube femre 104 8818 minuta. Ah ne ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike. Është e hën, jeni duke shkuar në punë, shkonin në punë për të bër të ca leka, ato leka për të për një vezë vogël atje në foler për një ditë me shi, kush e di. Dhe ndërkohë që bënin këto, rrisni fëmijët, i shkolloni kalamajt, i kalamaj, edukoni, mëndoni që kujdeseni për ta, i vishni të i kleni ti gjitha gjërat e mira. Dhe ju duhet e i makinë për t'i shpënë e për t'i marrë nga puna ndoj një herë mund t'jet raka shdraka si që thuej ndoj një herë mund t'jet e mirë A, ju kemi pjëtur sot cilin model makinë ngisni aktualisht dhe cilin do t'dëshironi t'jot ngisni ose cilin ndëroni Situash që të ngisni Kjo është për juve Sot në klubin e mqesit mund në shruanin 069-27-222 069-27-222 Mund e gjithashtu të vini edhe në fashen ton Në facebook, facebook.com Fraksion në klubin e mqesit Për shumë në Gjulia thot se nget një Ford Mondeo mm -hmm. I respektuës shumë Gjulia Për e kuptoj që të do doj një Range Rover Sport Hse <laughs> e thot Ose e di dhe derin modelet Range Rover Sport Hse, Sse, është është fikse modeli siç do ai ose thotë çfarë do të thotë makina klasike amerikane vetëm ti jemi shnon thotë me mend në kok se do t'i arrijm. Që çuaj më pëlqen më shumë një mënyra se si Julio e ka e ka ndjorë me shpejtërinë fundin. Ëm um, tani Rezarti për shembull, uh, Rezarti që nga mir, Range Rover Sport thotë supercharged do të doja ose Ferrari 430 F1. Ah, ato Ferrari ka 120 F1 nuk e kemi. Mishigni da, notë në krah të kundërt. Në krah të kundërt. Magnite, po ngjetë, ngjetë biçikletën në krah të kundërt para. Biçikletë angleze. Insë do mëo. Shit në krah të kundërt, kam dyshim që është ai që vjen përballë trafikut. Në mënyrë që ta shikoj trafikun që ti vi, a nuk ecën njerëzit me biçikletë në krah të kundërt që vinë përballë? Kto mëndon se po të thosë, ka biçikletë në krah të kundërt. Po, ne pse themi? So më thon kë. Dhejshu dhe jetë 200 me pas. E ke më pranë? Ehm, do një Porsche GT, na shkuan diku tjetër, por se e le të thotëm se ka me gjerman greke. Kështu mm. që Tel Telelis, korreu, se është Gelilis. Kund nuk e di. Ne kemi ta Olsë, thot Fiat Uno dhe ëndër kam Fiat Punto. Apo se andras buqësh po, e ka? Jo, jo, jo, nuk punon. Andra të buqëkt, ja, ëndër thaa. Mirë, shumë mirë, po Olsi ka një gjë. Kjo është i realizonë në rrëveve <të> Po, 2-3 po, du vjetit duon <të> Shkon nga unë o të këpundo uh, Benz G-Klas kërkon fation asot dëmë qesë Ndërkoj që unë kam mishdashur një tekst kong e gati për ju është një kong e cila Për momentin është Po themë po të gjohet mm -hmm. Do, do të gjohet Në kulmi në kul e vend Por është relativisht e re mm -hmm. Shkon këshu e të bukur Pasa kong nuk është kong përshomu që E të gjohet Shumë shpesh Ka një veç në ti Por është modelën është ta ni Oke, kujdes Ndo është ta Teksti do t'a japë Në qofë se juve keni qënë vëmenë shumë në... Edhe për çarën do të botën e Po temi kine masë E tire, tire, tire për dalë Dekord. Mund të keni një Dekord. ide shumë të mirë Se qëfar kënge është kjo Po leta provojnë Dekord Për këtën nga anglisht ajeri Nëse daloni të të ishtë... Identitetik sa i kënge mund të dërgonin 069 27 22 2 069 27 22 2 I pari, do të fitoj një durat Në klubin e mqiz, do të jetë një shport Nga elektronik line Ok? That's shport në durat Bora Shndriste e bardh në malë, sonte As një gjurë më zdalohet Një mbretëri izolimi Dhe duket Se unë jam mbretëresha Era U lërinë si stuhia i që vërtitet Së se brendshmi Sembaja do të më Sekretin qeli e disa o mundova Mos u trego, mos i lër të ashohin Bau vajza e mirë që duhet jesh fshihu Mos ndje, mos u trego Por ta një ata e din Lër e të lir Lër e të lir, se mban do të mbyllur më Lër e të lir Lër e të lir këthehu Dhe përplasu a derën Letë të thonë që të duen Letë e ullëri stuhia I ftohti Së më bezdis dhe aqë Gjistësi Për cilën këngë bëhet fjallë Dërgoni mesashtet në 06-19-27-12-22 Paharuar dhe emrin të uaj për qënë fituaz Këngë me stuhi që ullërin mm -hmm. Po Këngë me stuhi që ullërin A ku dhe është me sekretet që mbahen së Brendshmi, lëre të lirë, lëre të lirë, etj, etj si këto. Mish dashur jeni me klubin e mëngjesit në valët e klavë fem në 104. Tentë 23 minuta në këtë moment në uh, këtë radion ton dhe ja ku vjen gugien... Shakira bashkë me Carlos Brown. Sigur Carlos, Carlos, Carlos, Carlos Brown. <laughs> Jaime la la la la la. Enricoa. and rhythm, hear the whistle, kick the ball, the entire world soars like an eagle, in real we play, like we dance, only today, there's no tomorrow, we fall behind, in this place, there's no space for fear or sorrow, is it true? Vetani? Ai, ai, ai. Ai, dini se, dini se. Vetani. Ai, dini se, me yeri në klubin e mëjesit. Në fillimet e tyre, takat e larta janë shpjeguar për t'u përdorur nga meshkujt. Ato ishin shenjë maskilitetit dhe statusit të tyre. Meshkujt biologjikisht janë të prirur për të fjetur më një herë pas marrëdhënieve intime. Femrat buzëqeshin me satarish 6-10 her në ditë, dërsa me shkujt vetëm 10 her. Nëse dikush për e njush këndon një këngë, mundësia që edhe ju të këndonit një të një të në këngë për gjatë gjitë ditës është 85%. Në filimet e karirësë saj, Shakira është larguar në shkolla e kantos pasi mësui se e saj me ndonë të saj unë nuk ndonë të mirë, madje si pasaj, zëri saj ishte si një cjapi. Gjatë një dite, një një riu i vinë qiftet që në dhomën e tyre mbajnë televizor kanë me 50% më pak gjasa për mardoni intime në krasi me qiftet e tjera. Me shkuj që janë të priru për të ndihmoar në punët e shtëpis janë një kosisht edhe më të mirë në shtrat. Të qonu i dhe të pulqyërit e ironis ndihmon në përmirësimin e koeficientit e inteligencës. This is Club FM 100.4 29 në këtë e njësëtë dhe në në në në në në këtë, me ndëm i shtë të që juat nga One Republic, Love Runs Out. Êshtë të lë i sajë kënë nga në nëmi klubim qesit, që do t'itë me unë nga ora 7, jono, në nëndjenë valit e këtë, FM 104, leden ekran, e këtë në këtë, një e klap të vëzë, Blendi, Eltini, Olsa, Vëllori, yes. ju për shëndesin që të gjithëve. Sot kemi folur për a, makinat pak, është... E të makinat e ndra, da janë aktuale 06620702220692070222 kam më qejf. Makinat janë njëde kam përshtypjen un shumë të lidhura edhe me mënyrën e jetesës, edhe me, edhe me personalitetin do njëer. Ka njerëz pak që thonë që, "Oke, okay, makina ime asgjë nuk di fare." Se çfarë thot për mua, un jam mirë për ty. Makinat më kanë qind gërvishje. Edhe është gjysmën e kohës së palar, por gjithsesi, kjo është është, është, është është kemi atë mënyrën tonë që duhemi duhemi shumë se gjithaj ato Shërbimet e gjërat e tjera ja bëjmë më shumë. Ato kozmetiket mund të çakohen se shumë. Sepse kur kur vjen, e thisha më ndoten. Kam pasur makinë, kur ke makinën e re, kam i ka një stres të jashtëzakonshëm, derisa të gërvishet janë dy herë. Dhe kur gërvishet janë dy herë, që i del ajo bukuria, po themi, të, e paprekur, e pa, pa kupton? No? Jo nuk të zbehet. Mba, vazhdonim me ra. Ju bësh më mos. Nuk e çamën kokën më, pastaj. E bëj si denja dy herë vetëm. E pastaj mësohesh ish imagine gërvir, punë e madhe. Mund ta lyesh, për shembull. Ka njerë që lyen, mund. O, që është funionale patjetër. Më ditë të kshum. Tjetë e mirë mbajtur, është ideja apo. Ne se, kush ze ka një stil, por shumun që janë janë thënë, janë të thënë të smur se nuk dua që ti të rregoj. Sigur janë jo jo jo jo. Po kanë një a ju e dini për ne gjëra shumë se zot. Burra për shembull me makinat kanë një dashuri ose dashuri. Ka një lidhje që mm -hmm. është studiuar dhe është provuar në fakt shkencërisht që, her, që është emocionale, më mm -hmm. fort se gruas. Po pse jo? A, është emocionale, ndërsa lidhja e grave me makinat nuk Por është aq emocionale. Është, është më mm -hmm. është më mm -hmm. racionale. Mm -hmm. Është një mjet inovativ që të çon nga pika A tek pika B dhe këtë qëllim ka. Doqë që një mashkull, për një mashkull ajo ajo makina është Është sigurisht për disa femra, por që në përgjithësi njerëzit kanë një, ose kështu thjesht, një putin kofa, no. E Markinas. Shpirti i zemra. Mo mo shastisin po them ca burra që i shtrojn gazetat post, ku ku vëm këmbët. E nuk e di sepse e bëjnë ata. Nuk e di pse bëhet. Ato të shkrelat mundet të ndrohen, mbas konsumohen ca copa edhe në gazetën kështu. Shumë shpërfaqtojnë gazetën. Si taksist, si taksist merakli. E vëre, e nuk i kishapoar ndonjëherë atë me ashtu. Ka ta pesë sa duazhore. Ta vëdete më të mira, gjom edhe nga të më të mira tek nga të të, të, të, të, të mira. Rri vret me gazetë kështu. Nice. Si mund vesh shkelën kryeministrin, ai shkryeministrin. Po. Domthon. Si Horoskopi. si as Rehan shu shikon këtu me diskun me u <të>? shon Niko Peleshi që shikon. Mja bosh vë. Ej. Dịjë koka po hey, seta, çike koka seta. Mund të lejosh horoskopin? Dështoj fjal kryq. Horoskopin. Po që e pastaj ç'mir. Ë di. Ë vërtet? Ëa me fjal kryqi këso sidaj që e çe. Aha. E mundin shumë, shumë E mundin shumë E mundin 4 mdita vertikal <laughs> E gjatë gjitë kosë Së si poston dhe pak këmbëm Por par 5 mdita Jeri ervisi mm -hmm. Do një makin të nonsi ti Nja më gë Nja më gë 6.3 E ka të ndrave Këshumë Oke okay. um, Mirë Unë kam një kujtë me sëri Që dhe fillojmë Më këtu në klubin e mëqesit Ka të bëj nga historia asot mm -hmm. Nuk është i vështir Edhe pse mund të duke Nuk është i vështir Njërin nga shtetarët që ishin prezent në inagurimin e këti monumenti, tha se ajo do jetë roja e portave të hapura të Amerikës. 0679 27 1222 dërgonë mesajët uaj e paharuar dhe emrin për që në fituat. Në ceremonin në inagurimit të këti monumenti, shumë të njohur, mm -hmm. njërin nga shtetarët eftuar që mbajti një fjalla tje, Tha se këj monument do t'ishte roja i portave të hapura të Amerikës. Ok? Dekor. 069-2722, cili monument më ndonisë është roja i portave të hapura të Amerikës, që tani më janë mbyllur prej dekadas. 069-2722, kishim një këngë sot e këtë këti këngës, më i shtë të anshu që është e kohës e po këndohet lartë e poshtë tani, Është një këngë me dëborë që shndrinë e bardh në mal sonte asnjë gjurmë që duket një mbretëri izolimi dhe unë jam mbretëresha etj etj etj por refreni është lëre të lirë lëre të lirë se mbahet mbyllur më lëre të lirë let, let, let it go let it go let it go ha is not frozen pra dhe kaq Tash ka frozen bravo, bravo. Juliana 067 bravo. i mbaron numrin fiton një dhurat nga Electronic Line bravo Mirë. bravo Idina Menzel me dashur Idina Menzel le këndon këtë këngë nga Kitty, Mavi, Disney, we didn't have a lot of work. I'm going to let it go. The snow glows white on the mountain tonight Not a footprint to be seen A kingdom of isolation And it looks like I'm the queen The wind is howling Like this swirling storm inside Can't keep it in, haven't no size to ride Don't let them in, don't let them see be the good girl you always have to be Conceal don't feel, don't let them know Well now can në 8:38 minuta jemi me klubin e mëqjesit, në klube femëri ishin 4 dhe në ekranin e Club TV si jorem një ditë sa më të bukur zot mbar. Mirë se keni ardhur mi uh, ke në uh, klubin e mëqjesit, ora është tani 8:38 um, minuta më ish dashur. Sot jemi duke bërë edhe histori në quizzesin ton me seri. Unë kam ne disa informacione që dua uh, të ju jap. Kam histori të lehtë, histori të vështirë. Ka dy kategori, histori të lehtë, histori të vështirë. Unë po mëndojmë që të bëj një miks midis dy javëve, se kaca pyetje njëri që po ti bëj Dorim edhe edhe një vetëm një duhet gjysmë morë për të dhënë përgjigjen sak. mm. e saktë. Do të thonë se duhet marr lezosh me letra kështu. Ojojojoj. Por kanë kanë të sa tirosh janë janë shumë të lehta. Në fillim fare ju pyetëm ishthan, thoshë se edhe duhet ishte duhet ishte më lehtë se kaj. Megjithatë njerëzit ndoshta nuk e din. Por por e, e tham që kur kjo statui u inaugurua, njëri nga shtetarët tha atje në atë fjalën e rastit se do të ishte rojtare e Statujë e si po, Liris. Po, po, faleminderit. Do ishte rojtaria e, e, e portave të hapura. Ta, mm. pra, statuja është vetë. Kë kjo është statuja, liris, statuja pra, e Liris. Pra statuja e Liris. Igli fiton 2 bileta për në Cineplex. Bravo Igli. 8063. Ja, <laughs> statuja e portave të hapura. Po. Dhuratë nga Franca mm -hmm, për shtetet bashkuara të Amerikës ka udhëtuar gjatë uh, gjithë oqeanit Atlantik për të shkuar nga nga nga Franca në Shtet Bashkuara që e morën këtë dhurat. Mirë, tani kam një fletë shumë të lehtë nga historia, kështu që bëhuni gati. 069 20 70 222, çfarë do japim Molta? Do japim dhurat okay, oh, një dhuratë nga Novis. Okej, një dhuratë nga Novis. Çfarë doja të them? Atëherë, Mish Dashur Palestra Novis është më shumë se sa një palestre është parukeri, është sauna, është salë masajesh, është pishin, është dhëmë hekrashtë. E ka që që zë bashkë. E që në tunë hekra. <laughs> uh, pista për kardio, ka vendet e veçanda dhe sajë ku njerëzit bëjnë uh, këto sportet aerobis, ka këto të ciklizmit mm -hmm. që bëjnë në vendë sporti bëjnë bën 20 veta bash për shemb dhe të gjithë me biçikleta etj etj për ka shumë ambiente. Non bici, ambiente bukurie, ambiente relaksimi, restoranti. A janë qendër e madhe atyre argëtuese? Sepse është. Do të thosha qendër mirçenieje. Edhe mirçenie. Mirçenie, se të gjitha gjërat sillen rreth teja, apo jo? Është shumë argëtim për të bëri së mirë. Për çesë si, do të japim një, qistësit, mm -hmm. një të nga këto, një hyrje ditore, praçë. Frekuentim i zonës së fitnessit, pishinës dhe spa. Oh, ok, si me nëmë që të përdori dhe, dhe masajin Të gjithë pa, pa, pa. gjith paketë okay. Shkëllqyshme, një paketë Ok, për një vizit qefi Kjo shumë e lentë të pjydje Që që i pari do të afitoj Po themi, po thuaj se thjesht Mini herë Po, edhe Në vitin 1993 Ky vendu nda Në Slovaki Edhe Republika Čeke 0692070222 dërgon mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të fituar. Në vitin 1993 ky vend u nda midis Slowakisë dhe Republikës Çeke apo u ndan në dy pjesë që ishin këto. Okej? 0692070222 Notty Boy vjen tani bashkë me Sam Romance miq dashur që është home në klubin e mëngjesit. Për të keni ardhur në programin tuaj, është e hënda ta nën ditë e bukuri jashtë dhe Një shans të një për të fituar së të tura, ata shumë të pukura Njërë në bas tjetrës, kjo është shumë e pukur Një shans të një për të fituar së tura, ata shumë të pukura ha stërvitësh për të përballuar qendrën Terrace Speedbull kur del me vrap në liçenin duhet të dëgjosh klubin e mëngjesit. Eh eh eh. Mm, mm, mm. Minsaken i ardhur është klubi i mëngjesit që po dëgjoni në Club 104, e Family 104 edhe në ekranin e Club dos miq dashur. I premtuam pak më parë se do ju tregonim disa nga uh, regjiment, po themi regjiment e stërvitjes të disa prej vipave që mbajnë në, në trupin e form të shkëlqyeshëm. Ëh. Ëm, mm pam. -hmm. Um, Thuj jam unë i kam i kam i tha gati për juve. Njërin mbas tjetrit do t'ju tregoj se çfarë bëjnë, çfarë mund të. Kish është sekreti pra. Po. Njëri nga trupat më të bukur të Hollywoodit është edhe ky aktori Matthew McConaughey. Mm -hmm. Gocat e din nuk kanë nevojë tiua them unë. Gocat e din The Magic comments. Mike që ishin marr. Matthew McConaughey me një tendencë për të hequr bluzën gjatë gjithë kohës. Ëm uh, ka këtë regjim stërvitor. Mes gjërave të tjera që bën, tam. Ky nuk shkon në palestre për shembull, mm -hmm. po vrapon dhe hipon në pemë. Hipon në pemë. Tam. Donë të thonë çfarë bën këym. Tregon, unë unë thot ai kam çepshi dal për vrap. Tam. Se këto bën në rrugën e fortë. Shumë njerëz. Aman, po shok. pash një pemë, thot ai, që më del para. Kapëm tek dega dhe filloi hekrin njësh tek a, dega e pemës. 1 2 2 nuk e di se çfarë bën. Po nuk ka mension. Nuk ka mension gjithë ky trup, vetëm si? me këto degë pemë. A ne u se bën për show këto këy. Po, po. Po, edhe ai i pastër dikon për mirë, no? kështu si. Sh <shusë> Airi, po duket ai i pastër se <shusë> ti, apo po duket nxehtë. <shusë> të dua <Nesem>. bashk. Kështu që <shusë> i ku kjo. Ë, nëse gjeni një pemë mish dashur, harroni të deka dhe hekur tek dhe vrap, kështu bën Mefi më kanë hin që luajn filma. Ë, gjithashtu thet ai që her pas here bëhet edhe pompatoke. Po, po. Edhe ishin <shusë> sa <shusë> kosta tjetër. Nojtrojido kur dizhon pompatoke. Po gjithsesi, bashkë me tjetrën është një <sh aktore. Michel Rodriguez mm, ta, nga për këtë Altin. Michel Rodriguez nga Fast and Furious. Naomos, a dukje. E, uh, trupi mirë. Okay, jo dhe në dhe. një kështu trup të thuash, ku diun, pak. Po ne Michel Rodriguez është një lespike, kështu që nuk ka pse Altini të vihet në pozitë. Shënatoni ju një goca. Kështu që është në farm. <laughs> Meqenëse ra fjala, ajo është deklaruar. Po, ka një të dashur, të markuar me një gocë, do të mos e kanë bër. Mhm. Mm Shok. Që ajo vetëm vetëm vin dizelin në film dashuron, por drejtënale uh, ja. pastaj tjetër që do. <laughs> jo, zesh... Kështu që ne se e kalojmë? E kalojmë. Goza nuk ka ndonjë opinion Goza? Çfarë punjon? Ai ka shumë form. Yoga nudo. Yoga nudo, Mirela Rodriguez. Kishte bën në një foton në Instagram para zakosh, do ja keni në Facebook, mund ta gjeni në Facebook, facebook.com/fraksionklubimqesit. Foton e saj në Instagramin e saj nudo duke bërë yoga. Që nga që nga në Mont tani në në Shtetet Bashkuara. Por kjo e ka filluar që para 8 muajsh, atëherë ka vënë në Instagram, kishen ja 37000 like, 40000 like. Dhe kjo fotoja dhe tregon këtë në distancë, është e vërtetë, duke bër yoga nga mbrapa, por duket se nuk mban gjë të veshur, megjithëse çash shikojmë në shpinat e fund të shpinës, ajo në një drejtë. Por ajo në një pozicion ulur yoga kështu dhe mesa duket funksionon gati. Nëse do të zhvishesh kur e bën jogën, trupi i do të reagojë më në mënyrë pozitive. Tiçi apo pa gukta. Po, mesa duket, mesa duket. <laughs> Kemi Fantastic. edhe Liam Gallagher nga Oasis miqdashur Liam Gallagher, ehm, çkaç bën? Bën vrap mbrasht në oh, rrugët mrapç? e Londrës duke u përplasur oh. me të gjithë. Duke oh, ja, ja. duke pirë cigare me një gotë whisky të mbushur, <laughs> Liam Gallagher është parë jo në joni një rast, por në dy raste si raporton edhe ë uh, gazeta The Sun në Britaninë e Madhe, që mbasi bëhet haroshje siç i thon në, në klub dell me godën në dorë, cigaren ndezur dhe vrapon mbrasht nëpër trotuaret e qytetit. Kompleta. Edhe në këtë mënyrë. Dhe dhe, dhe përplasesh me të gjitha gjërat e pamundshme që ve njerëzit që që janë në rrugën tënde. Dhe bie dhe pastaj ngritet ja si duket do sforca e kuptonë kjo është. Që të e mban trupin fal. E mban trupin fal. Si duke mos pasur ekuilibër si do përpjekje të ndëhaya që po, të ngrihet. Po, qendrom në Britaninë e Madhe tani. Tjetërvajs nga Spice Girls, uh Mel B, mm -hmm. quajë uh, Scary Spice, dikur Me thon rritën Melbi është, po themi më ezmeria e spice gersave, por një trupin e ka pasur gjithmonë, një trup të jashtëzakonshëm, nuk e di nëse e dallon do da të na foto altin, po plaqade muskulëve të barkut janë të lartëshme. Mm. Dhe nuk e ka tepruar, nuk e ka çuar esencën s't filloi ta bëjnë neve të ndihemi keq, është e mban kështu. Dhe thot se e vetmja gjë që, që bën, kjo s'bën palesër, thot kjo. Mm. Bën dashurinë me okay, okay. burrin e saj, dhe kanë përfshir burrin këto foto këtu. ë bën dashurinë me burrin e saj 5 herë në ditë. Mime, aje, shtrim, në, kjo që ngjësh ndosh Po mirë, ai ushtrim, por kjo bën më shumë e... Kjo bën ushtrimet. Dgjova se ka ushtrime <laughs> që ke për të mësuar nga Melbia, që nga bërë muskujt ashtu. 5 herë në ditë. 5 herë në ditë thotë ajo. Nuk e di nëse duhet ta besoj apo jo. Unë ne burrim thotë ajo, 5 herë në ditë, nuk kemi nevojë as për palestrë asnjë gjë. Ne bëjmë atë që na ka, jo ka dhe palestrë është, dhe kjo. Është, është vërtet që puna e djegjes së energjive, domethënë gjatë të gjithë. Një unë unë zgjigjësi është kjo. Është kjo, është. Po haj, unë s'e di se thotë djegjes. Për Zotin. Mu sërdi sa Digjet po Digjet këtë gjatë Kush Digjet? Karnërit Ah, Digjen Karnërit po. <gibri> Se pas këndime më e po? Jo, është serio Mune ti është ishe vetën për qef kjo është edhe loj sportik Nuk e di e krasa so është me këtë dhe, Po shamu që një aktë Ne olimpiad është kjo? Ja? <gibri> si loj sportik? Se mbaj më tani Po, po të futesh në internet mund të gjesh është po shamu në që se bën 30 minuta dë ashuri është barras sigur të punosh Ah, nosh, 4 orë në fushat e horizontit. Mirë, mirë, kuptoaj, kuptoaj. Mirë, shumë mirë. Po vetëm një pushje bletë, uh, sipas studimeve të, të fundit, nga CV të gjitha muskujt të fytyrës në lëvizje mund të arrish uh, deri në 200 kalori që ti heqesh. Po, jaj, po. Zythje e sinkronizuar nuk ka lidhje me këtë. Është, është. Ti vetëm merrat djegia më e thjeshtë. Siqë onë merrat djegia më e thjeshtë, imagjino pastaj të gjërat e tjera sa kalori humb. Po sigurisht, po sigurisht. Imagjino gjërat e tjera. Vetëm pushia. Vetëm pushia të bën të humbësh 200 kalori. Imagjino që janë aty. Nisën të po i imagjinoj. Ëm, um, atëherë, gjej më një të fundit, Victoria Beckham që na prishim imagjinatën me trupin e saj shumë kështu si rreç që e vaurur, <laughs> po gjithë. <laughs> si prishen, po këtë e prishin. Po që hajt, po po kusnim ta. Kjo bën, kjo bën yoga faciale. Yoga faciale Yoga, yoga faciale, faciale. Wow. Pas ka një jog Përndaj për, për teme Se të dhe shi Unë i morën këto si list Qudishme Njërë <laughs> ah, ah, i bën pëmë Dhe bën një u një një Yoga faciale Që nga jogë e fityrës Kjo i bën një joga fityrës Vetëm fityrës Mos më pjetë zësi Vetëm fityrës Ok oh mund të ketë një mënyrë, mund të ketë një mënyrë, mund të ketë një mënyrë por nuk e di se cila është. Nëse, ok, i japim pak holda, a kemi ndonjë fitues për të dhënë në kllomën e klubin e mjeshtijve? Sigurisht që kemi, mm -hmm. është Tili që ka thënë Chekoslovakia. Chekoslovakia është përgjigjja e saktë. Fiton Chekoslovakia në, në Nobis. Atëherë, ne kishim këtë pyetje për ju më ish, dashur vitin 1993, kjo ky vend u nda midis chekizë dhe slowakizë, si ishte Chekoslovakia. Ok, mund bëjmë tjetër? Daktuar. Afer. Historia, kujdes. Largojemi pak, por ju thashë është historia e lehtë sot në klubin e mëqyesit. S'ke filluar akoma me ato vështirat. Dakor. Në vitin 1206. Në vitin 1206. Sot thotë gjë ky vit i ri jo. Shumë i larë. 1206, jo. Në vitin 1206, ky person, emrin e cilit ne po kërkojmë, bante zyrtarisht titullin Kani Imav i Mongolis. Hmm. Përkohë operacional 069207222 dërgon mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për çfarë. Në vitin 1206, ky personaz i madh historik e mbante zyrtarisht titullin Kani Imav i mongolis, apo kani e madhi mongolve. Mm. Kthehemi mbaspand gryën e mëjtesi, tani është koha për example one more day ju kjo këngë jeni me klasën e femrë 104, nëse dini përgjigjen e pyetjes që sapo bëra nga historia për kanin e madh të mongolis, shkruani juve përgjigjen tuaj në 0692070222. Stay with me but just one more. A smile of pain Another lesson learned Another page of time Give in to your desire Take up by your play with fire Your play with fire Your get by Another lesson learned Another page of time Time I have to fly and then you say those precious words Stay with me Time away stay with me stay with me stay with me stay with me just one minute in your arms the night is flies away stay with me stay with me another lesson learned another pages turned give into your desire say goodbye your play with fire your play with fire your grandpa another lesson learned another pages turned time i have to fly and then you say the precious word It's so easy. I read that heavenly girl, she's a keeper. She'll be taking her home, make it deeper. Take that leisurely stroke by the beach. Then I've got to leave country, now apply diesel. I'm going to bottle her love, take a liter. See you in a couple of weeks. We're like a couple of freaks and I beef her. Even if we're sat on the sofa, you just want me over. We'll be right back. Jam gati, si mirë se keni ardhur, do flijim. Jam gati. Zorrin 9:09 minuta mi ish dashurin me Clive Femme në 100.4 edhe në krajn e Clive The Voice më mbënditu bashkë me jerin. Jam gati. Alti Helen Nolan. Jam gati, Helen Lawrence, do më jes me juve. Allëre, kishim bërë një pyetje nga historia, dhe në fund fare ishte të asaj orës kaluar, që tham se në vitin 1206 ky personaz mbante titullin zyrtar mm -hmm. kanë i madhi mongolëve mm -hmm. kujdes kanë i madh xhingizi xhingizi xhingizi pra xhingizi ogengizi si duan gengis gengiz kan gengis kan xhingis kan Gengi. të gjithë pranojnë xhingizi i madh adi fiton dy bileta për nesërprej pas së vini xingis kan një mongolesh që pas ka vënë namin kanë i madh dikur kanë i madh 1206 po oh, oh. gengis kan gengis kan uni them gengis kan po mund të thuhet xingis kan ku tiun Kam dijuar vogësha. Ëh, atëherë, mbasfar kam një gjë fantastike për juve, do t'ju tregoj një burrë që jeton në një 727 në mes të pyllit, sepse mundet. Mund jetosh atë kështu. Po, është një 727, që është. Tani mund ta shikojmë atë videon e asaj. Po, normalisht, dishka qenin, dishka qenin të bardhë. Ne mund të dojmë. 3 metrash. Ose e femrës. Dhe përsërisim edhe një herë fjalën e censuruar altjet. Po ieri saktë se nuk e kanë gjetur. Po tani do t'ja për mindim. E t'ja e mjerë. T'jesh një femër në karjerë. E se rë në femër. T'jesh të më tënë e pavarur, si tu është ja si shdini juve, që shkoni bëni... Nuk kini nevoj si tu është... Qarë shkoni dhe bëni juve, që thot wejda Elsa jedë, si femërat pavarura, si femërat lira, qarë bëni juve? Shumë e të t'jithme, por kam shumë alternativa shopping. Shopping e pasakt. Ja. Unë e disë e Shopping është e pasak. Ndërgo, Artin, kemi ca pamje për ty. Uh, Ky është pëshka qeni bardhë të cilit uh, të... ja kanë vën sensorin. Pa. Ajo, femre Ajo, me këmullu e që me malve që pëtosha unë ty. Miçtashur, uh, një sori që ndam në filim në orën 7 dhe Artinit doj që të arisili dhe një erë tani në orën 9 është kjo. Një pëshka qenë rët 3 metra u pais me një sensor nga uh, shkenstarët në Australi. Këta, vajten dhe e vonë këtij peshqaqeni, një sensor që tregon se ku ndodhet gjathtjet të kohës. Dhe, dhe ja ngulën me precizion në shpinë ashtu siç duai. Ishte një themër, peshqaqeni bardh, një peshqaqen shumë i egër, agresor, e jeni një parasysh një nga më të rrezikshmit që ekziston, një nga më të mëdhenj që ekziston në planetin tonë. Dhe mbasi ja e paizën me këtë sensorin ai shkoi i, i lirë. A vetëm sa e kupton se çfarë bonte si shikonin të gjithë lvizjet e tij kudo që ndodhej dhe e studionin sepse ta me këtë pun merreshin por çka ndodhor është që një plazhist në plazhët e shumta të Australisë atje, vetëm 4 muaj më vonë gjeti kur po lahej sensorin e peshkaqenit që i kishte rënë dhe në atë moment këta kanë marrë dhe kanë parë të gjithë dokumentat se çfarë i kishte ndodhur t i. Dhe kanë gjetur se ndërsa ishte duke bër not në një thellësi të caktuar atë për not, tash i se peshkaqeni duke normalisht po ka çu të thuash peshkaqeni po bënda nuk. Po ideja është që duke vozitur. Ndërsa ai ishte duke duke bër këjf atje, peshkaqeni ju dat 580 metra si një gur menjëherë në, si në fund në fund po, si të detit po sigurisht e tërhiq jetën vetë temperatura që gjithashtu ndiej nga senzori rritet dhe bëhet shumë e lartë dhe shkencëtarët dyshojnë që kjo ka ndodhur për shkak se një krijesë akoma më e madhe e ka kapërdhur peshqafinin 3 metrosh dhe e ka marrë me vete pasaj në thellësi Uh, dhe prandaj është ndzeh Sepse ndodhet në barkun Edhe në sistemin të të një gjaleset tjetër Dhe rëtë të ditë më vonë Në altin, kur të të të të të tërën Ka ndodhur po, Sensori pasaj ka, ka dalë sërish në superfashe Dhe është ftohur uh, Sërish ka të reguar ftoja Por pjytja është qarë mund ha, të, të qar haj një pëshka qenë 3 metra Qarë mund të gëltis të tërin Një pëshka qenë 3 metra E frikshme Kjo është pjyt Një alternativë si është që mund si të jetë një peshqaqen më, një një më, më, më, më i madh. Si kurë mund të jetë një peshqaqen kolos. Por nëse do të duket do të jeti diçka më madhe se atë që ndodhi. 3 metra shumë i madhësh. Që nuk dihej që ekziston dhe po. Megjithëdhe nuk është e sigurt. Akom po, është akoma hipotezë. Po, sa kam visto ky hipotetiku? Ky peshqaqen i tjetër që fletet që. Ky sa i madh është ky? Po, ai tjetër. Sa i madh sa ta gëlltisi këtë tjetrin? Se ky ishte 9 ft që është baraz me 3 metra. 3 metra. <coughs> Kërsa për e të mdukës ishë i 6 mëdjet A ishë i 6 mëdjet njizet Deri njizet tona ta që mështje Harini ndosha se ka ka përtirë të tërën për ka ngrirë një lohtëm të madhe që ka paset e sensorin A ku dhjumë se shfarë? Po që... E, të mërë, Në të mërë Lërë, lërë Mirë, nëjse Të mërë shfarë Të duket? Mhm, ja jo, ti imagjinosh se është një gjallëse, është e madhe, sa të kapurdi një gjallëse të madhe ose frikshme. Po bra. Një Godzilla. Se i bie ti aq shumë madhe sa të mbaj një 3 metrorë në brondinë e vet. Okej. Okay. Është vërtet. Mirë, a uh, mm -hmm. faleminderi të tjerë. Faleminderit dal sin. Faleminderit onta. Faleminderit atë. Tani kemi ndonjë opsion a do bëjmë në një kuicëa doni që të ndoj ndim në lidhje me fjalën e cëndërsur. Madhësia e fanto do ndihmoj por asim ndim a, nuk ka. Po zakonisht të gjithë neve kalojmë të tilla. Mund të them është ndim ca në përvoja të ndryshme, ca në përshpik. Jo. A s'ndim kë? S'ndim këo. Sa kalojnë të tilla. Ne autome fal. Mund të kemi gripin për shkak. Po po. Ne kalojmë gjithë gripin. Erdhë apo vonon? Kujdes, un do të them këtë gjë, ndodh oh. Oh. Asha, ja, okay. një, një. një, një, një herë në javë. Okej. Atëherë ta dëgjojmë edhe një herë nën këtë dritë të re që un po hedh mbi lojën e censurës. Dgjoni vetë, nëse gjeni eksaktësisht fjalën që ka përdorur Mishdashu do të fitoni sot një kontroll të plotë mjekësor në Spitalin Amerikan këtu në, në kryeqytet, por në gjeni eksaktësisht fjalën që ka përdorur, ndodh është diçka që ndodh një herë në javë. Un do të të gjithëve një herë në javë të jesh një femër ë uh, në karjer, vetë të të jesh domethënë pavarur, si thua ja, që si as hiç dini juve të uh, shkoni bëni nuk keni nevojë të thuaç për praninë e një mashkulli. Çfarë bëni? Si juve që dini dhe bëni pipa pa nevojën e një mashkulli. Jo pushimet, jo. Në një farmë. Pushimet nuk ndon tinë një javë. Po në një farmënyrë është edhe edhe mundet. Mirë, dakord. Të them mas vâng me shumë në klubin e mëngjesit, në klabet femrin 104, ju përshëndesin. Klubi më njësit në Klab FM dhe Klab TV Më ndësuar nga Vodafone Mështë të kënjallë, këmën e mqesit, mështë të shushë e petë bull, është me Jennifer Lopez, We Are One, edhe kjo këng tjetër zyrtare nga pëtrori 2014 në Brazil, që me si presin do të viloj këtë javë, që do të kemi duke foluar edhe për futbolin shumë shpejt. Cila është skuadra që ti mbështetë jeri? Jeri. Jerry, Jerry. Ngata që kanë ngelur. Ngata që kanë ngelur, ngata që do të marrin pjesë, ka firma akoma po trorëri tani. Ngata që kanë ngelur. Po se di, unë kurse se nuk e nuk, i, nuk i tifose tifose, e farë tifozë, mesa duket. E shquar është. Ku bën thrit? Ku bën thrit botrori? Bravo. <laughs> Okej, okay, shumë mirë, shumë mirë Jerry. S'ka i tempas, <laughs> s'nduk. <laughs> Kur bën, në cilin muaj? Në qërësorë, oh, këtë <laughs> <clears throat> si po. e ditë anë, në datën 21-10. A të të të dalë? Cahurë është në dhe shëparë? Në dhe shëparë, si të të t'jrën qërë është po.. Le, të shukë shënë, ndështë dishte orenë në ndeshës parë. Bomë, basë ditë dhe dojë. Ja. Dë marim vë shumë shpe. Atere, mishtashur, jeni me krypën e mqeesit dhe shkomë, të një për të parë, nëse kemi një fitu es në lidhje me lo Personajë i ditë ozot me që alë të një ka siel, ka hequr një nga fjallet që ajo ka thënë Dhe ju du të gjenit se qfar letë shojmë nëse ka një fituar Zjebi është fundjavë oh, Bravo Fundjavët në fakt shumës, fjallë, po fundiavat. që ajo është ideja Kusë ka fituar? është Rolandi fiton një kontrol të plot në spitalin e ameritim Rolandi bravo. ka fituar sotë më gjithë Bravo Rolandi 1.49 1.49 1.49 1.49 në karrierë. Po vetë ti je, më të thënë, e pavarur, si thua që ja siç dini ju, uh, që shkoni bëni fundjavat, nuk keni nevojë të. Si shkoni bëni fundjavat, pra bëni fundjavat. Tam. Bravo, i shoft. Mirë, shumë mirë. Bravo Roland. E ndihmuam, çeshet drejt. E ndihmuam, goxhja. Ne kemi a, për, dhe për, mamë, për Plexi, mishda, të dhënë edhe ca bileta për kineman, për Texine Plexi, miq, dashur të entën ka tre premiera. Fading Gigolo është një ri, ky është film me Hugh Dylan dhe do të pamë se ç'është shumë mirë. Fading mm -hmm. Gigolo. Një Gigolo izbehur, duke u zbehur pra që po zbehet, pra ndoshta prej moshës, ndoshta po i bie, si thua shë Nuk është më i preferuari ndoshta. Nuk. nuk është i preferuari. Ëm um, kemi Tirana 2014 C'është një tjetër film? Një film shqiptar madje. Po, Tirana 2014, po siç është shqiptar. Një po ka uh, me sapashëm, ka shumë uh, njerëz. Në Gosovar. Jo, po përveç aktorëve, ka edhe njerëz uh, të tjerë që nuk kanë lidhje me aktrimin. Edhe VIP-a. Po, okay. Vipa. Në anglisht nuk e dinë në Shqip, por në anglisht kjo lloj metode quhet cameo. Kamel, do më thon kur blendi për shemb mm -hmm. luan vetveten. Që ai mund të ketë një segment në film, po, segmen ku, ku ne shihemi në televizor për shembull ose ose zëmë ne mund të jemi duke komentuar një ngjarje të filmit, që ndonë që nuk ka ndodhur realisht, shqiu mm -hmm. që, që ne do të bënim një skenë këtu sigurisht. Ne do të ishim në një pjesë. Po ne do të ishim duke luajtur vetveten. Jo diku tjetër. Edhe do ta kishim kollaj se do bënim edhe çipim gjithmonë. Kjo ju vjet kam jo. Kjo që kam përmendur unë që ka kamion në film nga Çani, ë, Arjan Çani ishte oh. njëri. Oh. Okej. Okay. Mirë, shumë mirë, miq dashur. Ë, uh, Lamborghini kërkon që të ketë shpresimin, çfarë emri i bukur, shpresim. Se njerë. Nga sotë më gjes, dhe kisha dëgjuar asnjëherë. Ne ka shkojë të sot mëngjes, do të kisha Aventurado, çuat. Aventurado. Një Lamborghini Aventurado është çfarë ai do të ndrronte? Ju kemi pyetur cilat modele makina shëngisni dhe cilat modele makina shëndrroni të shëngisni. Ë, uh, tani pon gas këmbët thotë ndërroi një biçikletë 28-she është Denis Dervishi që na ka shkëtuar këtë tani ngas një golf 2 thotë Eltoni dhe e <gjubë> <gjubë> <Nuk> a, <gjubë> <andra>. <gjubë> jo dhe ka lënë me kaq sepse ju prandra nuk e ëndrën golf 2 u zgjuar Jonida thotë Cadillac Pasat, thot, dhe të do doja atë bëmë vën i-tet koncept, nuk të tishtë të kesh, është Arlindi që nga ka shuytur të të të nga pasati në konceptin e i-tetet Pas ke një shumë më ndra, fales janë të ikë fundit Nga band sot ndëroj një Lambo të kuqe, nga ka shuytur Dona në këto, një Lambo, doa joj, praj një tjetër Lamborghini, shumë mirë Një Foristrad, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Doja di shumë për mënyrën, më thonë që janë të, të larta. Në rrota të trasha. Marsia. Marsia thotë tani për tani udhsojmë me autobus, por ëndra ime është Mini Cooper. Wow. Patë lindin, rakë. <coughs> Pani, patë lindin kangëshuari do thotë nganj as një Ford Focus 1.6 me benzinë dhe gaz, thot. Në fakt doja një Nissan GTR ose një Porsche 911-çe GT3 ose muskujt amerikan thotë se fundja Honda Civic e 1992-shit e modifikuar uh, ose fundja uh, Honda Civic e 92-shit e modifikuar po e 92-shit çike largë të ishte modifikuar ajo ke para festën future ishin ti pa to ishin 96 ose duke ajo që futën poshtë makinës i bajmë on ato Sivik që të fatlidit Fatlidit me ka vesh nga kjena Aksualisht BVN x6 ka mund të të më vond Do kem dhe një edhe më të mirë është Noëlla Lazarati Që nga uh, ka shkuet Noëlla Vlora uh, Gjisesi Mish, është koa tani për të gjuar një tjetër tekst kongë Kjo është një kong E në zekht e momentit Gocave u pëlqen Chupave u pëlqen edhe cuna dhe o pëlqen është një këng të e, tini, jo, a një falni, e e alë tini pëlqen edhe që dhë që tishmë e e u sëtiqmja që në ndodhe njita trashe e fyti më fratë, së kështu ishte në gjitë se më do ketë moj neskafe do do kemi do kemi neskafe po durata nge neskafe edhe nes kafe? durata do kemi së shpejtë a do durata do ke neskafe mesoj tukë të fillur që nesar do i kemi gati OK, falimin dhe i ritoj këta neskafe k Po es ka fjalmaka për të mirë gjithsesi. Kjo që un po pi pak në kafe para se ta lexoj këtë që të, ta ta lexoj më mirë. Që të lagësh fytyrën. 069 20 70 222 është numri për të dërguar mesazhet tuaja. Ishh ashtu shikoni se mos <coughs> mos e mos e jeni do secili text kong është ky që un do të lexoj tani. Nuk është nga anglishtja. Është një kong e momentit ose një kang e momentit, është një kang e, e momentit. E këndoni Këndojnë një këndojnë disa djemë. Një kënë këtari momentit gjithashtu. Një kënë këtari momentit, kënë këtare e birë kënë këtari. Kënë këtare e birë kënë... <laughs> e birë kënë këtari. U <laughs> shodash. Mirë. Nuk është përkëtyrë nga ngjish të pra. Dekërt. Okay? është më hot. Të shohë dhe më merë frymen, kur më shehë zemra më rehë, më rehë nga dalë. Dhe në heshtje, pa mja jote flet Mira fjall Natën Kur unë të lutem që më ngjesin Mosta sielësh Duke kërcuer Duke kërcuer Trupa tanë Bushin apsiren Duke ullur E duke ungritur Duke kërcuer Ky zjarë i brendshem Po më të shment Po më mbush Me fizikën Me kimin, me anatomin tënde Birë dhe tequila, goja jote dhe imja Dhe se mbajt do të më Dhe se mbajt do të më Me këtë melodi Dhe njërën tënde Dhe fantazin E kam kokën bosh Me filozofin Dhe se mbajt do të më Dhe se mbajt do të më Dua vetëm të je me ty Të jetoj me ty, të kërcej me ty Të kem një natë të qmendur me ty deta të, të pothuaj. Për çelën këngë bëhet fjalë, dërgoni mesazhet në 069207022. Si ekzorcizëm ishte vëlla. <laughs> si ekzorcizëm ishte, mazia po ra. Bruno Mars do këndoj tani miq, cilës këngë i përket ky tekst që un sa po lexova teksi këngës për ditën sot, e sotme, një këngë nzeht e momentit tam. Ja go vien çuni me Treasure. Mështë të këni ardur, është 9.32 minuta, për shkonë 9... O, vajti, 9.33 minuta, më gjithë si që gjithë dhe Gjene me blendin, jeri në artiminol, dhe me dhe loring, të në klab e femni, në 104, më gjithë dashur ne I duham të i përcilim për në punë të tuaja me... Alegrie, që vetë? Alegrie Alegrie, ja Nejse, lojra, kuice, cando dhira Jeri ka një rënë, pigerisht tani Faktikisht kur bëj me mbajtjen e trupit në formë, dhe janë disa gjëra. Është vërtetë s'ka për mbajtjen e bon, trupit, dhe megjithëhim në këtë lloj temat, mm -hmm. janë disa gjëra të përditshme që ose të shtojnë peshën blendjes, dhe o, unë jam habitur kur e kam lexuar, ose ta të bën që ti jesh në formën e duhur. Një nga këto janë perdet. Çë do të thotë, perdet janë shtëpi. Faleminderit. Faleminderit. Perdet kanë të bëjnë me peshën e trupit. Me peshën e tonë. Mm, Studimet mm. kanë treguar se kur perdet që kemi në shtëpin tonë e deportojnë shumë dritën nga jashtë. Jo e deportojnë dritën, se perdet si ende depërtohen nga drita depërtohen nga drita mm -hmm. Rreziku për obezitet rritet. Çe oh. do të thot, sa dhe, më shumë, oh, sa më shumë mm, dritë hyn brenda, aq më shumë ti do të ndjesh uri. Dhe kjo është një sinjal që merr trupi yt oh. dhe në fakt, drita ndikon okay. dhe ti mund fillosh të hash ushqim më shumë se ç'duhet. Ulen e grilën. <laughs> <laughs> Freskia gjatë verës ne kemi tendencën për të mbajtur uh, këtë fotosis me kondicionerin apo gjëra të tjera Preskusa. në maksimum, por kujdes sepse nëse ambienti ku ju punoni apo qëndroni është më i sot se çdohet kjo do t'ju bëj që, që mos të digjni kaloritë që duhet të djegë trupi në temperaturën e duhur, por ju bën që të hani dhe më shumë dhe të shtoni më tepër në pesh. Gjithashtu, heqja e bajameve, dhe këtë nuk e dia, njerëzit që nuk i kanë bajamet jo kanë bër operacion, kanë 40% mundësi më shumë që të shtojnë peshë. Ah, wow. uri kam përveç. Pse si kam po pse bajan <laughs> uh, si uh, me të, bajan për çfarë shërbejnë? Djegin kalori. Ndik të pjesë, por sipas një studimi të kryer kur të thonë, është shumë mirë t'i kesh, sepse nëse nuk i ke të ke yjet më tepër i ekspozuar Kje për, uh, për, për obezitetit. Mm. Mm. Mm. Gjithashtu, larja e dhëmve ndikoka në rënien e peshës. Tani hani tash. Sa më shpejt thuhet. Sa më shpejt dhe më shpejt i lash. Eme depulton shija e pastës së dhëmbës në gjuhën tënde dhe i jep sinjal trurit që ë, është i ngopur. Pra nuk ka nevojë për ushqim. Në <gjurë> moment që ta hash mëjesin lavëmbës dhe je në rregull. <gjurë> je në rregull. Ose thitni çik sa më shpesh ti laj gjat ditës. Ja, ideja është sa më shpesh ti laj dhëmbët gjat ditës, sa më shpesh je, domethënë të jepet ideja se kur ke ngrënë ushqim. Unë që ajo mund të ketë me shije banane por shume ose me shije mente. Shoftë me mente po. Dhe e fundit fare ngjyra ngjyra e kuzhinës. Do <laughs> të më përdor. Kam të tshunit. <laughs> është shumë mirë, është si Big Bubble. <laughs> <laughs> <laughs> e përdora edhe një herë kështu. Në fund të fare Bentley ka të bëjë me ngjyrën e kuzhinës. Uh, për të larguar urinën duhet të hyjeni kuzhinën tuaj me ngjyrë blu ose jeshile, oh, sepse me sa da duket zhikimi Ka të bëj me njërrat Dhe dy njërrat Blue dhe jeshile Japin mesajë Në që omë se ti e që... luen mëshinën Blue Nuk të merë uria Pa të Ose jeshile mm -hmm. Pa të i pe për shumë Nishe Kjo greve e uris Ju bëri përdoja Pes me dit Pa <laughs> Ajestelia blu ajo. Ti organizoj po. I moriuriava 150 ditë. Ja jo, fare. Jo, a radonin, a radonin dojnë... të shëndosh më atë. Ma, po, nuk e veten. Po si meluria që ishte blu i gjithë gjë. Nice, okay. Faleminderit yeri. Ëh, shumë e bukur kjo. Miç, tani jemi gati për charadio. Jei. Yeah. Charadio. Loja që vendos dënt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Do jeni ju fialën tonë apo në fialën duaj? Ah, sidoni, sidoni. Mete ta gjem në fjalën e gocave? Okej. Okay. Okay. Okay. Goca, goca. Uh, ah, hahet fjala juaj. Ja. Ja. Ashtë, uh, ja. Kur, si jo është pse ndjeri? Ja. Nëse ju e dëgjoni këtë loj, ja është të shpifur apo? Jo, jo. Nuk ka lidhje. Nuk do të thotë ka momente që bëhet të shpifur. Okej, okay, faleminderit. Është e shpifur me momente. 0692070222 nëse e gjeni, 0692070222 çfarë po fshehin Olga dhe Jeri. E pra vajzat paskemenduar një shpiftsir. <laughs> po, jo. Herë pas herë momente tash, çdo moment. Varet mosimi, ne në gjendje për shume që që po se ezëm cigaria, ndonjëherë e do, ndonjëherë ta shpif. Mosimi po, ne që ndryshojmë. Ëh. Uh, ndryshimi uh, ndodh tek ne, uh, a, tekne, tekne. kjo është e vërtetë. Ajo është konstante. A hajtë këtë gjë jo, nuk jo, jo, hajtë. Është i gjallë. Ëh uh, i ndos një, një njëriu ti gjallë. I ndon njëriu, i ndon njëriu. Mos fillon me pjeri prerje Jo, çfarë është prerje? Mos është, prerja, ka zakonisht gjëra e parsh, ndonjëherë kur vjen në jetë, dalja nga trupi i mamës, e di ti? Mos është dalja Ja, jo, ja, mos është prerja, ja. Mosh preria, mosh preria e kërthizës. Ja, ja, ja, ja. ja. Mosh është bërja synet e njeriu. Ja, ja, jo. Ja. Nuk është ky. Siga përsh... përsh... no, ja. po jam <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> një ndim. <laughs> <përjepnjën dhjetër>. <hës> ësht diçka që ndodh për rigjërimin, apo? Jo. Po, që është ajo operacioni? Ju të kemi operacionin? Po po. A më gjosa se si? A do të kemi një ndim tjetër? Ësht diçka që ndodh për shkaqe të ndryshme. Pra, nuk ndozi ë Batica dhe zbatica. Mund të ndodhi për arsye nga më të ndryshme. Mund ndodhi se i jes smur, a mund të ndodhi se. Por mund ndodhi edhe nga shefi. Është një p. P? Jo. Që bën lëkur. Oh, fillon me fillon e jera, jera. Sat postra që janë vajza, fillon me oh jeri. Ndodh nga shefi, po dhe kur je smur. Jo, s'e shoj. Zakonisht ndodh nga shefi. Jo. Po mundon Altim. Jo, jo, jo. Më e di. Ësht diçka kur të ndodh Altini, unë mund ta shoh. Është ka orgazmike. Kur duon të shiç diçka kështu, po, më i pëlqen ajo. Atëherë, po mundot diçka edhe mua tani kështu. Altini, unë mund ta shoh kur të ndodh ty. Kjo gjë, ose diku tjetër. A është kjo të gjitha të shohim? Po, mos është, mos është shtrëngim, mos është nisje, mëse polarë. Ja. Jo. Ellomës jeri zakonisht ndon në pjesën e fytyrës, por sa i ka edhe këtë me pucën gjera. Kësaj çori otresh. Bravo, bravo, bravo. Okej, domethënë që ndos nga dielli, kur i, ashtu siç duhet, kur ekspozohet. Ose nga një alergji përshëm. Kur i mëset. Bësh domate. Le të shun Sedrli. Ose kur i është dërgjerr. Nga turpi, nga turpi. Ah, njeriu që po mund të ndot edhe vezës në tigan për po si revoltën oh, mishit. Ku i tjerë? Mishit. Mishit ngarti për mish. Okej, okay. mirë. Sëmoselesh mangon do kurthemën vezën patjetër do të thua mishit. Një sekond. Para se të largohemi. Do t'i japim fituesin e fillim para le të të bëjmë këtë kuizin historik. Jalim fituesin e shkollës të bëjmë një tjetër pyetje nga historia, i jep i uh, Olda. Jo që kemi. Ne kemi që nuk kam fitues. Nuk e fituesin lidhni me çfarë? Ne kemi kuiz të fundit. Të kemi kuiz të fundit. Okej, no, deri ta bëjmë pra. Aha. Në fillim fare ishte një gardh telash me gjimba. Por në datën 13 gusht të vitit 1961 nisi të ndërtohej ky 069207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhemrin për çëm fitues. Prandaj na janë bashkuar von, kuici me seri sot më i dashur kat bëj me historinë, prandaj unë i pyes. Në fillim fare ishte thjesht një gardh telash me gjimba, por në datën 13 gusht Të vitit 1931 nisi të ndërtohej Ky që ne përkërkojmë 069 27 22 Dhe kanë gjetur se teksti i kongës i përkiste të nëzhehtës Bajlando Kushe oh, yeah. ka gjetur? Esjas, është Bora fiton një lule nga bota i luleve Bravo, bravo, bora. bravo, bravo, Bora Me fizikën dhe kimnin dhe anatomin tënde, birë dhe tequila, goja jote dhe imja, dhe se mbaj do të më, dhe se mbaj do të më, e kam kokën bosh me filozofin tënde, dhe se mbaj do të më, ok? Pa, pa, pa. Bajlando. E gjojmë tani, është Enrique Iglesias bashkë me desemer, edhe me calafet tjera nga mbrata, e shmej gjata, jo? Jakubjen. He, <laughs> he, he, he. me corta la respiración cuando tú me miras se me sube el corazón me palpita lento el corazón y en un silencio tu mirada dice mil palabras la noche en la que te suplico que no salga el sol bailando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 back to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it people. Më sigurojuni që mënisit, më dashur, do t'ju tregoj tani edhe për uh, një burrë shumë interesant i cili jeton në uh, një në një Boeing, nëse mund të themi kështu. ë uh, Ky është një zotëri që emrin e ka ja roba më sesa shikoj se shikoj a mund të jem humbi emrin Zabit po gjithsesi jo se ka Zabit më le të di se ka Zabit e ka emrin Campbell, Campbell. Uh, Bruce Campbell uh, Campbell okay Zabit Campbell jeton në një avion Boeing 747 ose no, 727 uh, që ndodhet në gjithë avionin për vetë e ka wow. gjithë avionin për vetë sepse ka pasur under dhe thoshte kur ka avionët e ndënjë të hiqen sepse avionët një ditë të hiqen e ke pasur është duhet që të duhet të dalin në pension se nuk po, përdoren atë më çfarë bëhet me gjithë ato po, se gjithai metal gjithaj ajo Tutjë ku mendoi, un do të blej një tokë tha në pyll dhe bleu një bleu një 1 hektar, si një hektar toka, apo 200 di, që kur ishte 20 vjeçën fakto, e bleu 23000 dollar wow. dhe në këtë tokë vendosi një Boeing që bleu mbasi kishte marr fund dhe ai ka bërë shumë punë i ka bërë shumë punë Por tani është shtëpia e tij. Ne këy jeton çdo të... ditë në avion. Dhe ke parasysh, ky është një ndër uh, oqeanor, kështu që cargo uh, jazziersi. Po, është i madh, ka hapësirë. Mund të jetë dhomë rrezik. Mund të jetë. Mund të jetë dy kuzhinë. E mund të arredosh si <laughs> do vesh. Dhe jeton aty në pyll në në avionin e vet kur vjen nata pastaj e ngre dreën. A ky për asysh sikur është në avion Fantastime. edhe mbyll interesante. Shumë interesante. Shumë i mardh. Në mes shumë të pyllit që të kështë kështë të kesh atë avionin tënd aty. Për natyrës. Kjo është fija. Shumë e bukur. Do no, na lënë, na lëme këtë imazh të tim ulur në divan në Zerrap. Me se. Oke, okay, gjocë do të agjeni fjalën tonë. D'accord. Oke, okay, jepini. A jepini menjëherë. Send fjalën juaj? Jo. Jo, tamam. Jo. Jo, tamam. Jo, tamam. Është një jo. gjë që hahet. Mund të hajë, për nuk të hejmaj, nuk, nuk, nuk, nuk të bën një, mund të hashë, nuk është dhe gjeja me shpifur për të hashë, por nuk është një që në si e hamë. është bim? Po. Bin. është bim. Pësak tiri. Zbukuru e sa. Po, dhe those që ka një lojzë. Ka, ka dhe në baxën e rovën e rovën e rovën e rovën e rovën e rovën e rovën e rovën e rovën e rovën e rovën e rovën e Shparishti kjo? A fëllon me të? Nëse i gjeni do të miqdashur 0.69, 20.722, 0.629, 20.722 Gosa të ndimoj pak tani mm. Nuk është një bime veçanë Si që mund tjetë karajfili, tërndafili mm. apo mulaga është është është një gjë Që është pjesë e bimes Që mund, bim, mund, ketë, mund, shega, mm -hmm. mund të kjetë gjdo bimë Mund të kjetë shega Mund të kjetë tërndafili, mund të kjetë dhe mulaga E kanë një faktë A është një, një piesë e bimëve Një piesë, mund temi është një form Si që janë një gjethet, përshë mund t'ishe si gjethja Por gjethja, gjethja nuk është Me që fjellon? Me kë? Ja Kërtele dhe të të të të Jo, ja Fëm që ka një efekt zbukurues Por në qika është drejt Me pë Me pë Që shkjo me përë? Pet Petalit Petalit Ja, ja, ja Nuk fjellon me pë Kujdes Një piesë e bimës që ka efekt zbukurues po nuk fillon me p Cila pjesë bimës më falni le, përdoret le, le. për brawa brawa po jo le, jo <të> nuk është lule nuk është lule Tani lule. lule keni parasysh ju është emra emër emr vajzash në Shqipëri më kurse përdoret shumë lule moj lule po ka edhe një shqiptare famshme ka skuar që kishte emrin kështu si ke fjalën që kemi ne jo më më kujdes e kishte emrin kështu është famshme po ndërkombëtarisht e famshme ka ngesur paç Gocë shumë e famshme f f f Ku qushesh fa... yeah. me ja. trape... far? Oh. Yeah. Pra a... Jo. Jo. Çiki mfar. Ku qushmi? Farat, fara thonë. Jo, më ndoan mbi emrin Tashmo Selifara. Eli fara. Është shumë e famshme Selifara. Dhe është këngëtare. Jo, jo për ti, jo për ti rën Elifares, po s'kan lidhje. I bie ti atë këngëtare Blendi? Unë nuk e shikoj. Do t'jap një ndim se kanë ngestur. A... Është këngëtare. Na vdiqet. Si, si, s'dajmë mfar. Good good good. Good good good. Good good good. Ka praolta. <laughs> Mirë, ne vetëm Nën Tereza, po i mëzi jero. Po, praolta. <laughs> jo. <laughs> Nën Tereza, Nën Tereza, po kishte dënje. Po mendoj, po mendoja vetëm mbi emrin, nuk po bëja lidhjen e. Nuk do e bëja xhimun. Mm. Jo, bëra. <laughs> Mirë, në rregull. Ashtu që kishim thënë, është një burr me cigaren në goj, që lyh mure. Okej, okay, atëherë i jepim emrin atë fituesve Olta e, fitu e dashur. Atëherë, çara radiojona ishte skuqja pra. Procesin, da, nuk skuqia, nuk pra skuqja, skuqja. Çara jona fiton një produkt nga Korea, që është një pudër për fytyrën me multivitamina. Multivitamina që edhe nëse skuqesh me këtë pudër nuk do të dukesh. Mund të mbulesh, po? Ndërkohë që ishte muri i Berlinit. Muri i Berlinit nisi të ndërtohej në 13 gusht 1961 me zgdashur, aty ku deri në atë kohë shihej qendruar një gard telash me gjemba. Jenny fiton dy bileta për Nesineplex. Bravo Jenny. Dhe Gonxa ishte çara radiojuaj. Gonxa, Gonxa. Ka gjetur Eri, fiton gjithë Sto dy bileta për mesin e fleks. Bravo. Shumë mirë. Mirë pra. Në një gjë tjetër u ka mbetur pa thënë? Jo. Ja, Dëshirë bashpreur. Çunime ka shumë çift të këngë që, që do luash tani. Edhe kur vjen një moment i të aktorën këngë ja bën sing. Sing. Se ja bën me këngë. Sing. <të> n na n na n na n na n na n na n na n na. Sing. Atë çironi më jdashu që ta mbylli për sot me këtë këngë, sing pra. 950 pence po shkon në këto momente jeni me klubin e mëqyesit në Clube Femnin 100 picap e ndahemi me ju sot do takohemi sërish nesër Orgesa Zaimi ju ka në duar të sigurtën pasport çao mirupafshim I do in everybody can we wish they <tës> would dissipate so maybe we could get down